Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'i Ala umur dunia Waddi Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Rabb Pemilik alam semesta ini Dialah yang menciptakan Dialah yang mengurusi dan kepadanya kelak kita akan kembali. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah jenna jelalu atas segala urusan. Baik yang berkaitan dengan dunia kita. Apalagi yang berurusan dengan agama dan akhirat kita. Hanya Allah, Rabbul Alamin yang dapat menyelesaikan urusan-urusan kita. Hanya dia yang dapat memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Maka hanya dia pula yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Terkadang kita ingin dipuji. Kita ingin disanjung. Atas apa? Sih? Atas ketandaian kita. Atas kekayaan kita. Atas keindahan kita. subhanallah. Semua itu dari Allah. Jalla jen'ala. Allah kalau mau ambil semuanya. Allah kalau mau mengambil semuanya, Allah bisa ambil. Karena memang semuanya itu lillahi ma samawati wa ma fil ah. Semua yang di dan di bumi itu milik Allah jalla jalaluhu. Allahumma salli wa sallim alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, semoga salawat dan salam, semoga berkah dan nikmatMu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasihMu yang Kau utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang terhadap alam semesta ini. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, namun kasih sayang yang Allah kirimkan itu untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan kita melihat binatang-binatang pun merasakan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat dan salam bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar as siddiq untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Talib r.a anhum ajma'in. Yang Allah riza terhadap sahabat-sahabat nabi. baik Dari keluarga beliau, ataupun dari mereka yang bukan termasuk keluarga nabi. Allah riza terhadap mereka. R.A. Allah riza terhadap mereka. Bagaimana bila sang pencipta telah riba, kemudian muncul sebagai manusia yang benci terhadap sahabat Nabi, yang benci kepada Abu Bakar sendiri, yang tidak suka dengan Omar berkata, Rabbul Aalamin. Enggak ada urusan mereka dengan orang-orang yang benci. Karena yang dicari dalam kehidupan ini adalah riba, Rabbil Alamin. Keribaan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Maka kita berdoa di tempat yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama nabi mengumpulkan kita bersama Abu Bakar Siddiq mengumpulkan kita bersama Umar bin Khattab bersama Uthman bin Affan bersama Ali bin Abi Thalib dan bersama seluruh keluarga nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in amma ba'du ma'asyar muslimin rahimakumullah kita kaum lelaki Karena hari ini saya akan berbicara khusus bagi kaum berani, kalau bawa Kita ingin istri kita seperti Khadijah. Kita ingin istri kita menuruti semua perintah. Kita. kita ingin pendamping hidup kita itu membahagiakan kita, seperti Aisyah radhiallahu taala. Tapi terkadang kita menuntut terlalu banyak. Dan kita tidak memberi Kejadian perceraian yang begitu banyaknya KDRT Yang mulai sering kita dengar Di televisi Istri yang mungkin dibunuh sama suaminya Yang disiram apa sama suaminya Yang di golimnya sama suaminya Subhanallah Kejadian-kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam Tidak ada Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rifqa bil kawari". Kalian berlemah lembutnya terhadap gelas-gelas kaca tu. Wanita seperti kaca, seperti gelasnya. Mejangnya harus lemah lembut ya. Antun jatuh sedikit, lepas sedikit, ya. Ada enggak sampai baca? Rentak dan mungkin tidak sedikit rumah tangganya yang mulai rentang. Pernikahan yang diharapkan darinya kebahagiaan. Yang ingin memiliki anak-anak yang soleh dan solehan. Sebagai penyejuk jiwa. Ternyata anak-anak dulhaka. Istri pun tidak penurut. Sibuk dengan dunianya tapi tidak merasakan kebahagiaan di rumah. Tidak sedikit wanita-wanita yang dibalimi oleh para suami. Wanita-wanita mungkin yang mengalami pelecehan dari suaminya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu wanita ini lemah. Bagaimanapun kuatnya dia, dia tetap wanita. Bahkan Nabi Alaihissalam dalam hadis yang dikatakan Ibn Majah dan hadis ini sahih beliau mengatakan ini uharju aleikum hakabaitain. Aku menimpakan kesulitan atas kalian yang menyia hak dua orang yang lemah. Baik. Yang pertama kata beliau al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Kita akan berbicara bagaimana sebenarnya Islam mengangkat derajat wanita. Kalau ada oknum-oknum dari orang Islam yang mereka menggolimi istrinya, maka dia harus belajar tentang Islam. Dan dia tidak mewakili agama Allah ini tidak. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kita ini semua sibuk cari harta. Dari pagi sampai sore. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan orang tua. Sekolah. Ke Jakarta Sekolah ke Bandung Ke Jogja Untuk cari harta Sebenarnya cari apa sih? Gelar nah, Gelar untuk apa? Untuk cari harta akhirnya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat Tentang harta yang paling mulia Ada tiga harta yang paling mulia Yang harus senantiasa ada dalam benak kita Dan kita keluar rumah kita mau cari harta Ingat tu Harta yang paling mulia di muka bumi ini tiga ya. Apanya? Sedang menyebutkan jamaah. Oh, ada yang jauh sana yang keras suara. Ilmu, terus anak yang soleh, siapa yang soleh? Ya, jawabannya betul untuk pertanyaan yang salah tadi. Bukan jawaban untuk ini. Tapi tidak apa-apa nak kasih hadiah. Oh, tak no. pesan. Kirim ke sana. Saya, siapa yang mau jawab? Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya ya, orang sibuk mengumpulkan harta, orang sibuk mengumpulkan uang, ada harta yang paling mulia yang terkadang orang lupa untuk mengumpulkannya. Tiga jawab. Masa tidak yang jawab Anak izin minum dulu Tiga hal yang paling mulia Eh, nah, apa Sudah oh, itu Yang bermanfaat tuh. Anak yang soleh Sudah juga Istri yang soleh Sudah juga Nah, bukan itu Nah, ada yang paling akhir sana. Apa? Kebahagiaan rumah tangga. Ada tiga harta yang paling mulia. Kita ini berarti ini selama hidup ini tidak pernah nyari itu tiga. Kita cari pulus, pulus, dan pulus. Dari pagi sampai sore cari pulus. Nah, apa-apa? Iman, ilmu, waktu, luang. Ini jawabannya benar. Tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Ini masalah. Jawabannya benar. Yang mana? Apa, Kesehatan. Umur. Ilmu. Jawabannya benar semua. Tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Baik. Masih yang tidak ada, Pak? Sama lagi. Sama lagi. yang lagi. Hijau yang baik dan amalan yang diterima. Rasulullah betul jawabannya. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Tapi ada yang jauh di situ. Apa? Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, <Tusuk> istri yang empat. Tunggu itu. Enggan enggan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tahu kan? Ketika beritanya tentang harta yang paling mulia ini kita cari ini tiga. Kalau yang dikatakan tadi rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman itu adalah faktor-faktor pendukung kebahagiaan, nampaknya. Tapi harta yang paling mulia kata Rasulullah SAW tiga. Tolong cari, karena sahabat ketika bertanya bukan untuk wacana, mereka ingin mengumpulkan tiga harta yang paling mulia itu. Yang asboluhu kata Rasulullah SAW yang pertama. Abdulhu lisanun dakir lisan yang pandai berzikir itu yang paling mulia yang senantiasa mengatakan Subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah Allahu akbar maka la illa illallah la haula wa la quwwata illa billah lisanun dakir yang kedua Wa kalbun syakir Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu s.a.w Apapun yang kita miliki Kita punya rumah yang luas Kita punya mobil yang nyaman Kita punya istri yang soleh Tanpa hati yang bersyukur Tidak ada Berarti ini hati yang bersyukur lebih utama dari rumah yang luas Lebih utama daripada mobil yang nyaman Dari tetangga yang baik dan yang ketiga kata Rasulullah Sallallam, wazwjatun mu'minatun tuainhu ala iman. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Istri yang beriman yang membantu suaminya beriman. Terkadang seorang belum nikah solat malam terus, puasa sunnah terus. Habis nikah, nggak solat malam, nggak puasa sunnah, hilang semua kadang Padahal dia memilih istri yang membantu dia dalam urusan dunianya. Ana mau cari istri urusan yang dokter. Kenapa? Ya supaya enak. Kalau ana sakit nggak perlu ke dokter. Istri ana yang meriksa ana. Subhanallah. Itu bukan harta yang mulia, tapi istri yang membantu urusan akhirat. Bukan istri yang membantu, membantu membangun rumah kita membantu membeli mobil untuk kita tiga tapi isti yang membantu untuk urusan akhirat kita apakah kita sudah mencarinya dan mengumpulkannya atau kita disibukkan dengan dunia kita sama al dunia mata kata rasulullah saw wahai rumah tangga almarah asus soliha dunia ini isinya perhiasan kesenangan dan sebaik-baiknya kesenangan adalah istri yang solehah orang yang menikah yang belum menikah saya harapkan cepat-cepat menikah. Kau ni, jangan menunggu punya bulus. Kadang-kala -kadang, susah, karena susah menikahkan. Mahar di Bali berapa di sini? Apa ah, pasarannya berapa di sini? Bejama mana yang orang-orang Bali? Ini? Nah, berapa pasarannya itu? Seperangkat alat sholat Masya Allah Seikhlasnya lagi Masya Allah Dimana tuh yang kayak gitu tuh Kita bisa daftar itu Oh di Karangasem Ya masuk. Ingat nih Di Karangasem untuk Bisa minta nomor teleponnya nanti Ini Masya Allah Seperangkat alat sholat ya mas. Orang-orang buat apa kerja cari duit yang banyak Kalau seperangkat alat sholat Bisa Berapa seperangkat alat sholat? 200 ribu Bisa, 300 ribu lah. Subhanallah. Jadi yang muda-muda ingat dengan Sarjana Rasulullah SAW. Manis Papa, Amin Kumu, Liba, Afalir, Tazwaj. Wahaya nak nak muda ni, ingat Nabi tak ngajak yang tua-tua. Ini panggilan buat yang muda-muda. Yang mampu kawin, kawin kata Rasulullah SAW. Bukan kawin lagi. Ini yang belum nikah Nabi mengatakan Pemuda-pemuda yang belum pada nikah disuruh kawin sama Rasulullah SAW, Yang mampu Dan menikah itu Tidak harus punya pekerjaan tetap Tidak ada syaratnya Kalau menikah harus punya pekerjaan tetap Tidak, tapi syaratnya menikah itu Harus tetap bekerja Tetap bekerja saya Alhamdulillah, mungkin ngomong sama Mertuanya Berapapun Bapak minta mahar, insyaAllah saya kasih 100 juta saya kasih Tapi tidak bayar sekarang Nah, enggak bapa utang, mahar utang itu boleh, jemaah. Bukan hanya rumah yang boleh kredit, mahar juga boleh kredit. Okay. Jadi kita berbicara tentang hal itu, karena memang seorang yang menikah telah disempurnakan separuh agama. Sebagaimana dalam hadis Nuwaid al Hakim dan Tabrani kata Rasulullah Sallallahu Sallam, Man razaqoh Allah imraatan salihatan, taqad aanahu ala shafri dini. Faliatulat al-Shafir tani. Wafilafin, fakad istakmala nisf al-Din. Kata Nabi SAW, siapa yang diberi wiji isteri yang solehah, maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya. Manusia ni punya dua nafsu, nafsu perut dan yang di bawah perut. Dengan menikah yang di bawah perut, insyaAllah aman. Tapi istrinya yang solehah. Juruak lain mengatakan dia telah menyempurnakan separuh agamanya adalah bertakwa kepada Allah dalam separuh yang sisanya. Mahasil musimin rahimahumullah. Tapi tadi dikatakan kalau memang seorang menikah dengan mengharapkan kebahagiaan untuk hidup sejahtera, tapi kenapa rumah yang dibangunnya yang dia harapkan menjadi baiti jannati rumahku surga ku ternyata rumahnya menjadi neraka. Terkadang yang dirol ini, di ini adalah para wanita Kalau suami ini Dia mungkin Suntuk di rumah Mungkin tak betah di rumah dia tinggal keluar Aku keluar Dan angkat ke rumah temannya Tapi perempuan itu di rumah Dia keluar rumah harus izin sama suaminya Dia yang dirol ini Oleh para lelaki Maka mahasiswa Muslimin. Kalau yang belum menikah dan yang sudah menikah Kita tetap harus membaca bagaimana hakikat para wanita itu? supaya kita bisa bergaul dengan dia dengan cara yang sudah ditentukan bagaimana caranya mempergauli istri-istri kita ada suami-suami yang tak tahu dengan istrinya dia tidak tahu dengan kebiasaan para wanita yang ada marah-marah dan senantiasa marah di rumah istrinya dicela istrinya dicaci istrinya dihina dan pun mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia Kau harus tahu Bahawa wanita itu Memiliki tabiat dan karakter Yang sudah baku, Yang sudah Allah ciptakan seperti itu Ingat tak kenal maka Tak sayang. Kita lihat kalau ada anak kecil Beli kelinci untuk Masya Allah lucu ya Dia sayang sama Tuk Kulinci Dikasih soto Soto Makassar Besok mati ya, si Masa ke ini dikasih soto Ya, ya. anak tidak tahu anak sayang sama dia Makanan kesayangan anak itu Soto Anak kiri soto karena anak sayang mati, gitu. Begitu mula istri kita Kita ambil anaknya orang kita bawa ke rumah kita kita nggak tahu dengan kebiasaan dia. Bagaimana sikap dia. Dapat sehari dua hari kadangkala -kadang selesai. Cerai. Ada seorang syekh yang cerita ni, masyaAllah. Ada lelaki menikah dengan wanita. Oh, ya, ya, malam pertama satu kamar. Ternyata suaminya ini kalau tidur bersuara. Apa bahasa ini sebenarnya? Ngoro. Iya, bahasa yang sengoro. Janganlah pakai bahasa yang bagus. Bersuah. Eh. Nah, si istrinya ini ternyata Masya Allah, dia itu tidak bisa tidur kalau ada suara. Gimana? dua karakter yang berbeda dikumpulkan. Suaminya tidur, biasa. Oh, oh. Kata isinya bang, bang. Oh, ada apa? Enggak, ada apa? Terus, isinya tak bisa tidur nih. Suaminya ada ngorok dia nggak bisa tidur. Tiap hari suaminya dibangunin. Ya. Abang nih ngorok ribut sudah. Mulai, baru pengantin baru mulai ribut masalah ngorok. Dapat dua minggu, tiga minggu kata suaminya anti calling. Ibu aku ceritakan. Selesai. Gara-gara apa? Ngorok. Padahal kalau mereka bisa si suami mungkin berobat, dia ya. si istri juga sabar, menikmati tumborok, ya. Dengar ini, lama-lama dia kangen tu sama ngoroknya suami. Akan merindukan ya Allah kalau suaminya keluar kota dia tidur sendirian. Masya Allah dia setel radio, yang ada uh, gitu kan? Saya tahu ya supaya mengingatkan kepada kepada suaminya kangen betul. Mak terkadang orang ini awal-awal ribut sudah cerai. Si isteri minta cerai. Si suami seperti ini. cerai yang kerja cerai itu subhanallah. Maka kita diperintahkan untuk mengetahui tabiat wanita. Ingat kenapa yang diperintahkan lelaki mengetahui tabiat wanita? Karena para lelaki adalah komandan. Dia adalah nahkoda. Dia yang harus tahu dengan situasi. Dia yang harus mengetahui kondisi. Dia yang harus tahu dengan awan atau dengan cuaca. Karena dia nahkoda di situ. Tahu yang punya kewajiban mengetahui. Jangan dituntut istrimu untuk mengenali dirimu. Nah, dia dituntut juga untuk mengetahui siapa nahkodanya. Tapi yang lebih dituntut adalah siapa para suami Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawamuna 'ala an Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima amwalihim. Ni ayat-ayat senjata pamungkas para suami. Kalau istrinya enggak taat sedikit, enggak nurut, cing. Si. Di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna an-nisa." Yang mengasnatiat mau menundukkan istrinya dengan ayat ini. Itu ayat buat engkau. Kau seharusnya ilmu perbaiki diri Arjalu kauwamu na alil misa siapa yang kalau marah bacakan ayat ini kepada istrinya anak kasih hadiah. insyaAllah gimana? Apa nata apa? Apa-apa. Nana kasih hadiah masa nggak ada di sini. Mungkin kalau marah serikit sama istrinya. Sini dibacakan ayat ini. Allah Subhanahu Wataala menceritakan Arjalu kauwamu na alil misa lelaki lelaki adalah pemimpin bagi para wanita karena dua hal ingat karena dua hal yang harus ada di masyarakat. -bena. Dimakamlah Allah maklum ada mak. Karena kemuliaan Allah berikan kepada lelaki Hak cerai itu ada di tangan siapa? Tangan lelaki. Karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki Lelaki ini ibu-ibu dengerin. Sebab ibu tahu-tahu juga dengan suaminya. Suami itu secara umum dia kalau mau menceraikan itu mikir. Masih dia berpikir dia. Ya. Tapi kadang kala sebagian ibu-ibu suaminya ngomong enggak enak. Kadang kala suaminya ngomong, "Dek, aku kok pengin kawin lagi ya?" Langsung dia ambil tasnya. Sudah ya, buka, sudah bang, anda mau pulang kan? Baru ngomong gitu aja, anda mau pulang Permasalahan-permasalahan kecil kadang-kadang dibesarin. Maka hak cerai ada di tangan Kau melakukan Kemudian yang kedua Apa? Wabima'an fakumin amwali Karena kewajiban memberi nafkah Kewajiban siapa? Para lelaki Ingat, 100% Kewajiban memberi nafkah Itu kewajiban para suami tidak ada istri punya kewajiban memberi nafkah kepada suaminya dan kepada anak anaknya ini salah satu kemuliaan islam yang dipandang oleh sebagian orang kekurangan islam karena salah memandang orang-orang barat saya masih ingat dengan seorang syekh yang dalam ceramahnya dia cerita dia berangkat ke apa itu air terjun yang besar niaga dengan sauknya ya dengan simarnya itu gaya Arab sana. Dia melihat keping lihat keajaiban Allah dia. Melihat. Di situ banyak cewek-cewek lagi duduk-duduk. Dengan pakaian yang serba minim dipanggil nih karena di antara orang-orang yang datang ke sana yang aneh satu orang Arab nih. Orang Islam nih. Kata dia, Saya cerita sedang dalilamnya, you come here." Dipanggil dia sama cewek-cewek. Datang. Ke Ketika datang ada apa kata dia? Entah jadi Arab sana Iya kata dia. Anda dengar katanya perempuan-perempuan di sana itu didolimi. Perempuan-perempuan itu -perempuan tidak boleh keluar rumah. Ya, di penjara di rumahnya. Tidak boleh bekerja. Udah banyak ngomong dia. Apa kata Syekh itu? Salah informasi yang sampai kepada mereka. Apa kata Syekh? Di sana kami para suami itu adalah pekerja para wanita. Para suami di sana itu bekerja cari naftar buat istri-istri. Kita keluar rumah pagi bekerja untuk istri. Kita ini pembantunya. Kalau bahasa mungkin bagunya perempuan kita. Kata dia benar. Kata dia Iya. Istri kita itu. Subhanallah. Kita punya suami sama istri itu hubungannya cuma terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa memang dia terjeba itu istri itu? Kata perempuan-perempuan teman-teman, benar. Iya. Kalau aku nemu suami kayak gitu di sini, kata, aku cium kaki. Kata orang-orang barang, orang-orang kaki. Karena wanita-wanita di sana dituntut untuk bekerja juga. Mereka mengatakan, ini rumah kita berdua nyewanya. Jadi suami itu ini, rumah biaya rumah berdua. Biaya makan berdua. Dalam Islam, siapa yang wajib memenuhi biaya itu semuanya? Para suami, 100%. Jadi para wanita itu sebenarnya ratu-ratu di dalam Islam yang harus dihormati dan dijaga. Tapi terkadang sebagian wanita gara-gara pengaruh ya media, dia inginlah saya harus jadi wanita karir, subhanallah. Ketika jadi wanita karir, siapa yang ngurusin anak di rumah? Siapa? Pembantu. Maka akan muncul generasi-generasi berjiwa pembantu. Iya. Hanya beribu-ibu mak. Karena ibunya sudah melupakan anak-anaknya. Mashallah begini. Kembali kepada kewamun. Apa arti kewamun? Kewam memiliki tiga hal yang harus ada di sisi seorang pemimpin. Yang pertama RDA. Kalau nak menjelaskan seorang pemimpin itu, ya harus perhatian, harus memberikan dukungan. Ya siapapun pemimpin. Umumnya pangdam. Pangdam berapa? Sembilan. Udayanya sini. Dia akan memberikan perhatian kepada anak buah. Karena dia sebagai pemimpin. Dan dia diganti untuk semua anak buah Dia akan perhatian. Karena dia sebagai pemimpin. Begitu pula seorang suami. Kau itu pemimpin. Kau harus memberikan perhatian kepada rakyat yang kau mimpin. Yang kedua, Himaya. Dia harus melindungi. Begitu pula panggam. Dia akan melindungi semua anak buah. Kenapa? Karena saya yang bertanggung jawab ke anak buah. Melindungi dari apa? Dari segala Apalagi istri kita, kita lindungi yang pertama dari diri kita sendiri. Dari emosi kita, dari tangan kita, dari lidah kita. Apalagi dari godaan orang-orang. Dan yang terpenting adalah melindungi istri kita dari api neraka. Yang ketiga, an'isla pemimpin itu harus punya jiwa memperbaiki. Anak buah salah wajar, dia anak buah. Kalau dia enggak punya salah, kau yang jadi anak buah. Dia yang jadi pemimpin. Jadi kalau anak buah punya salah, wajar. Jadi ingat pemimpin itu harus memiliki tiga sifat tadi. Yang pertama memberikan perhatian, memberikan perlindungan dan memberikan perbaikan-perbaikan ke depan agar bisa lebih baik yang dia pimpin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ingat yang sudah menikah dan yang belum menikah, bahwa pernikahan itu adalah janji yang sakral. Atau janji yang suci. Janji yang akan dimintai pertanggungjawabat di depan Allah SWT. Allah mengatakan tentang pernikahan ini. Wa Dan wanita-wanita itu telah mengambil perjanjian yang besar atas diri kalian. Tidak main-main. Ya bagaimana tidak? Bagaimana tidak disebut perjanjian yang besar? Itu perempuan. Yang dibesarkan oleh orang tuanya. Dilahirkan oleh ibundani Disusui oleh ibundani Disekolahkan oleh ibunya Diajarin ngaji oleh ibunya Diajarin baca oleh ibunya Sampai ketika sudah dewasa Kita datang melamat Dikasihkan kepada kita Nih kau ambil ini. Dengan seperangkat alat sholat ya. mahar. Jadi kalau minta mahar Memang sebaik-baiknya wanita itu yang maharnya sejati-jati yang barokah seperti ini Tapi kita bisa lihat Hanya dengan 1 juta Itu perempuan Hasil kerja orang tuanya Kok ambil begitu saja? Dengan harapan apa? Harapan satu Orang tua ketika memberikan anaknya kepada kita Ketika mertua kita mengatakan Zawaj Wa angkah tuka Binti Bimahar kita Harapan dia satu Engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi Bapak Engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi ibunya. Dengan harapan kau bisa menyayangi dia. Kau menghargai dia. Karena itu anak dihargai semua orang tuanya. Disayangi oleh orang tuanya. Bukan karena bosan orang tua itu memberikan anaknya kepada kita. Bukan. Karena capek. Udah yang diambil itu anak-anak. Udah capek yang menguruskan dia. Wah, capek-capek. Ketika dia diceraikan kembali ke mana itu anak? Kepada orang tua. Tetap hati kedua orang tuanya terbuka buat anak, -anak. Maka mihaan Allah ini yang harus kita ingat, jangan sampai kita menelantarkan wanita-wanita. Kalau berbicara tentang sifat wanita yang harus kita ketahui dan kita senantiasa mengingat hal itu, ketika ribut dengan isteri kita, ingat dengan hadis ini. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Kita akan datang bagaimana hawa diciptakan hawa diciptakan dari Adam Alisa, dari tulang rusuk itu pendapat banyak ulama yang mengatakan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika Adam bangun dari tidurnya, ketika dia tidur dicabut sebagai ulama tafsir menceritakan dia melihat, di sebelahnya ada perempuan dan dia langsung condong kepada dia lita sepuluh ilaih agak-agak condong kepada istri kalian dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bukan dari tulang tangan sehingga kita bisa memukul dia seenaknya. Bukan dari tulang kaki sehingga kita bisa menginjak-injak dia. Tapi dari tulang rusuk. Di mana letak rusuk itu? Di samping itu. Dan kita senang dia melindungi dia dengan tangan dan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istausu bin nisa. Nasihatilah para wanita itu dengan baik-baik nih. Enggak boleh kasar kita tuh terhadap para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awjaha syai'in fi dhilai yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling tinggi, yang paling atas ini itu paling bengkok. Apa kata Rasulullah SAW alaihi wasallam? nabi ngasih tahu kita. Kok ujung dunia, mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, mau berangkat ke Masjidil Aqsa cari istri di sana, ingat semuanya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Apakah tak beliau An Nisratu Sallam takinilah harta tu kuimu keserta. Kalau kau ingin luruskan tuanita, kata. Tulang rusuk kalau dilurusin, kata. Wahinkah kalau lahir masing orang, tapi kalau kau biarkan, Ya dia akan bengkok. Memang seperti itu tuan ini. Pas kau rusuk ya udah kalian nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Hadirin yang dikabungkari dan muslim. Di riwayat Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasdanti biha ya ala makana minha min iwan. Biasalah kau kalau mau tetap punya istri. Kau kalau tetap kepingin punya istri, maka bersenang-senanglah dengan dia dalam kondisi kau tahu dia itu bengkok. Ibu-ibu jangan marah ibu -ibu. Memang seperti itu wanita. Bahkan para ulama menjelaskan al-Khusyani mengatakan fa ka'annahu qala seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda alistimta' biha illa Bersenang-senang dengan para wanita itu Tidak akan bisa tercapai Sampai kita bersabar Maka para suami menghadapi istrinya Harus bersabar Alhamdulillah wanita itu tidak tercipta dari baja coba. Kalau tercipta dari tembok ini Maka dia akan hancur berkeping-keping Ngurusi-urusan kita Untuk bisa bayangkan Subhanallah Subhanallah Ana semalam bayangkan. Istri ana mau lahiran. Ana kan kalau bayangkan subhanallah. Kalau ana enggak punya istri. Kalau meninggal itu istri. Semoga Allah menjaga dia dan menjaga anak. Akhirnya ana harus murusin anak-anak ana yang empat. Ana harus masakin buat dia. Ana harus mandiin dia. Ana harus nasih makan dia. Ana harus membatalkan sekolah satu per satu. Ini tadi. Tak bakar bisa istatangah. Terkadang kita nih sama istri kita merasa kayaknya dia enggak punya, enggak punya ya peran dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa kita yang berbuat, kita yang berbuat subhanallah jemaah. Tu istri kita bekerja di rumah kita 24 jam. Enggak ada istirahatnya. Dalam kondisi dia hamil tua, umur 9 bulan tu kandungannya, punya anak bayi, siapa yang urusin tu anak bayi tetap istri kita. Siapa yang bikinkan susu buat anak kita tetap istri kita. Bahkan dia masih harus melayani kita Amarah kita Kadang-kadang dia bikin sesuatu telat Kita marah sama kita Subhanallah Malam hari Malam hari Tadkala si kecil nangis Bapaknya bangun Bapaknya bangun Tapi bangunin ibunya Eh eh Tuh anaknya bangun Subhanallah Padahal si istri sudah kerja Dari pagi sampai pagi lagi Kita bisa lihat deh kadang kala pagi hari ketika kita mau berangkat kerja istri sibuk memandikan anak-anak ya, pakai baju mereka bapaknya panggil, eh langsung ditinggal sama istri iya bang, ada apa bang? mana? topiku? oh tunggu bang, dia cari kental. padahal yang ngaruk topi siapa? kita yang ngaruk topi tapi kita minta istri kita yang selalu nyari dicariin sama dia Karena terlambat, setelah kecepatan. Subhanallah. Dia bersabar. Kemudian ketika anak-anak sudah pada sekolah, selesai kerjaan itu di rumah. Wallahi tidak selesai. Cuman. Dia akan sibuk membersihkan rumah. Kalau masih ada bayi di rumah, dia akan sibuk dengan bayinya. Sebelum zuhur, anak-anak sudah pulang sekolah. Dia menguruskan makanan buat anak-anak kita. Nanti sore bapaknya datang. Kalau sudah bapaknya datang, harus lebih. Paling lagi. Kalau telat minumannya, kadang kala kita marah. Subhanallah. Subhanallah. Saya benar-benar sakit hati Kepada Sebagian orang Yang mengatakan ibu rumah tangga itu Tidak bekerja Saya pernah mendaftarkan kakak saya Via online Untuk daftar paspor Di imigrasi online Saya cari Karena kakak saya kerjanya ibu rumah tangga Saya cari ibu rumah tangga Yang ada pembantu Pembantu kan dia? Pembantu rumah tangga ada disebutkan, oh, pokian, satam, ada yang penyanyi, ada apa. Subhanallah, ibu rumah tangga enggak ada, Akhirnya saya tulis yang lainnya. Subhanallah, Padahal istri kita ibu rumah tangga itu dia adalah pembantu, dia adalah guru. Siapa yang mengajari anak kita alif, ba, ta, ta? Yang mengajari dia memanggil umi, abi. Siapa yang mengajari? Mengajari anak kita berdiri, istri kita. Bapak yang sibuk di luar. Siapa yang hantarkan anak kita sekolah? Siapa yang masakin, kita, masakin buat anak-anak isi kita? Dia lebih dari kopi. Dan lebih dari itu, istri kita adalah sepuluh yang paling ikhlas dan paling loyal. sama. Dia yang jagain anak kita. Nyawanya akan dia berikan demi anak kita selamat. Itu tidak dihargai, tak akan dia itu. Ya bukan pekerjaan, kalau penjaga toko ya bekerja, saya bekerja apa kerjaannya? Eh, saya di sebuah hotel, kerjanya ya cuma kalau ada yang buka pintu tak? buka, Iya, monggo, nanti buka lagi monggo, kamu saya kerja jadi kalau jadi ibu rumah tangga enggak kerja, ini satu kenoliman buat para wanita dan kalau mereka mengatakan ya ada pelecehan terhadap wanita banyak pelecehan terhadap wanita Wanita seharusnya dihormati Tapi dipekerjakan oleh sebagian orang Dijual di toko-toko Dipasang di sana dengan pakaian yang minim Aha, Ini bekerja seperti ini Kalau kau di rumah doang urusin anak jadi apa kau? Subhanallah Dia menjadi ratu di rumah ini Ma'ashro'al muslimin rahimakumullah Ingat wanita ditulangkan dan diciptakan Dari tulang rusuk yang tengkok Ya udah dia seperti itu Kita harus tahu dia seperti itu Kalau kau ingin tetap dengan istrimu Kau sabar menghadapi dia bukan istri yang diminta bersabar. Siapa yang diminta bersabar? Suami, karena istrinya seperti itu. Sifat kedua wanita pencemburu, wanita itu pencemburu subhanallah dan itu sudah kodratnya dia. Memang kalau terlaluan harus dirurusin. Tapi itu kodrat dia. Kita lihat istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala Yang kita ini ingin istri kita seperti Aisyah. Kita mau bagaimana istri kita itu berbuat baik kepada kita seperti Aisyah berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Aisyah di rumah Nabi SAW. Pernah ni, Subhanallah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita lihat bagaimana kesabaran kita. Antum kalau kepingin istrinya seperti Aisyah, kita harus seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin istrinya seperti Khadijah, yang posisikan diri kita bagaimana seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lagi di rumah, ada tamunya nih. Rumah Nabi itu, ya kecil lah ya. Mungkin 4 kali 5 rumah Rasulullah SAW. Di situ dia menerima tamunya. Nabi kita alaih salatu wassalam, ketika tamu datang. mudah, enggak ada makanan di rumah Rasulullah SAW. Salah satu istri Nabi kirim kue... Melihat ada tamunya di rumahnya Aisyah, dikirim pun, dikirim pembantu untuk mengantarkan tentu. Pui. Sampai di rumah Nabi, Aisyah enggak tahan melihat piring aja enggak tahan. Ini piringnya fulana, langsung ditampel. Tiap, ya. bisa dibayangkan perjadian itu di depan tamu-tamu Rasulullah. Di depan tamu, istri Nabi melakukan hal itu. Apa kata Rasulullah? Nabi sama sekali enggak marah. Beliau hanya mengatakan Gharat umbukum Ibu kalian lagi cemburu Nanti cuma ambilin kue dikasihkan ke sahabat-sahabat Tidak -sahabat. nah, diurusin Bukan nanti di kamar ente Ini mempermalukan anak di depan tamu-tamu Tidak ada Cemburu walintah itu seperti ombak Yang naik Naik terus Tidak hmm, turun Sosek kalau di kamar kita ributkan, ribut akhirnya permasalahan seperti itu. Nabi memahami ini adalah ya iatapiat wanita. Kalau itu wanita bagaimana dengan kita? Ma'asyil Mashallah, muslimin rahimahumullah, wanita itu gampang tersinggung. Lebih perasa. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Ma ra'aytu minna qisati aklin wa dinin, azhaba lilubbir rajulil min ehdakun. Kata beliau alaihi salatu wasalam tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal kaum lelaki itu lelaki yang teguh ya selain salah satu dari kalian dari wanita nabi menyebutkan naqisatu so aqli perempuan itu akalnya kurang kalau akalnya kurang dari sisi apa? Kesaksian lelaki du, satu, dia dua. Seperti itu. Dari agama, dia meninggalkan puasa meninggalkan sholat ketika dia dalam kondisi berhalangan. Tapi, kekurangan wanita ini adalah kesempurnaan bagi dia sebenarnya. Kalau dibandingkan lelaki, memang kurang. Tapi dia pada hakikatnya memang harus seperti itu. Kalau wanita ini akalnya yang lebih main daripada perasaannya kira-kira siapa yang bakal ngurusin anak-anak kita. Para jamaah bisa melihat guru PAUD, guru, para guru sama sama guru TK, ada yang laki, ada ibu. Tapi kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan itu penyayang ya? anaknya ribut nak, jangan, jangan coba kita suruh aja di playgroup. Coba bapak-bapak sekali ngomong anak yang mengajak hari ini. Itu anak bandeski. Biar. Biar tendang. Tapi kalau berumur apa perasaannya. Masya Allah. Kita lihat subhanallah perasaan wanita itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya ini. Aisyah. Supaya kita tahu. Contoh kita hari ini adalah Rasulullah SAW. Agar orang-orang tahu itu. Yang senantiasa menjelekan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka tahu Nabi kita Muhammad alaihissalat wasallam adalah orang yang paling memuliakan para wanita. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah kata Nabi alaihissalat wasallam Inni la'alamu ida kunti 'alni raziyah wa ida kunti 'alayya ghabba Aisyah. Aku tahu kapan kau lagi marah sama aku? Dan kapan kau lagi senang sama aku? Nah. Apa, Apa kata Aisyah? Min ayat ta'rifu dhalik? Dari mana kau tahu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amma idza kunti 'anni radhiya fa innaki taqulin laa wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, lagi ngomong-ngomong, sumpahnya Aisyah ganti. Mengatakan tidak demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kau kalau lagi marah sama aku, Sumpahmu berubah. Kau mengatakan, La warabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Dayangkan. Nabi perhatiannya. Oh, jadi Aisyah ini kalau marah, Ngomongnya warabbi Ibrahim. Ketahuan. Memang lebih perasaan Tuhan itu. Apa kata Aisyah RA? Ajal wallah ya Rasulullah ma'ah juru'illah Benar Nabi kata dia Aku tidak meninggalkan kecuali namamu Jadi kita lihat Di rumah Nabi pernah ada sedikit keributan Terjadi Karena Aisyah manusia biasa ya. Cerita Bagaimana Abu Bakar Siti ketika lewat rumahnya Aisyah Dengar Nabi lagi ribut sama Aisyah Aisyah ni R.A.W.T Mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi. Ingat ibu-ibu, hadis ini bukan anjuran buat ibu-ibu untuk angkat suara. Bukan. Enggak boleh. Tapi di sini anjuran bagi para suami tentang bagaimana menyikapi apabila itu terjadi, terjadi di rumah Nabi. Abu Bakar radhiyallahu taala minta izin masuk ke rumah Nabi. Diizinin masuk, disamperin itu Aisyah. Ketika disamperin mau dikasih pelajaran gara-gara ngangkat suara. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam Menghalang-halang, nggak boleh Abu Bakar mendekati Aisyah. Abu Bakar malah keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi datang kepada Aisyah. Lihat, Nabi nggak pernah ngomong sama Aisyah. Aisyah, aku ni Nabi. Nggak, oh harus nurut nggak. Setelah pulang Abu Bakar, didatengin Amat. Rasulullah Sallam. Apa kata Rasulullah Sallam? Ala anni ani kau sultu bayan rajul wa bayan. Eh, kau ngak melihat tadi? Aku menyelamatkan engkau dari orang tadi itu Dan eh, bapaknya maksudnya, aku pun menyelamatkan engkau maksudnya. Abah ya taroh meminta keriduan. Aisyah Ini namanya orang lagi marah, jangan marah juga. Kadang-kala -kadang, istri marah, si suami ikut marah juga. Ribut akhirnya yang terjadi. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Sifat wanita itu dia sibuk dengan penampilan, ya, nggak seperti lelaki. Lelaki pakai sarung doang keluar jahitan. Tapi perempuan mau pengajian, masya Allah, yang sibuk mungkin dia bercermin tujuh kali. Ya, kurang pas ganti keludungnya lagi, kurang pas dia jantil. Si suami udah di mobil, te te te, eh, kita dia cepat. Itu perempuan yang itu emang. Dan perempuan memang diciptakan kurang kurang wanita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan awam yang nasya'ul hilal, wahyu fil kisam, tidak mungkin. Wanita itu dibesarkan di atas perhiasan, pakai perhiasan perempuan. itu Kalau ada bayi lahir, lihat bayi lahir tidak pakai anting, tidak pakai gelang perempuan. Apa kata orang orang ni laki apa perempuan nih tapi ketika dikasih gelang, dikasih anting, masya Allah ayunya ada dia. Padahal yang tertembalinya yang tadi itu. Tapi karena ditambahin anting sama gelang, jadi ayu tu, jadi cantik tu wanita. Baru jadi perempuan. Kadang-kala mengatakan masya Allah tu ibu-ibu masya Allah bayi baru lahir dipakaiin bandung. Ya kadang-kala -kadang sibuk dengan perhiasan buat anaknya yang perempuan. Tapi kalau laki enggak urusan. Perempuan diciptakan kurang dan lelaki diciptakan lebih. Saya selalu ingat dengan lebih itu karena lelaki harus disunat. Ada kelebihan yang harus dipotong baru dia sempurna. Seperti itu. Dari ma'asyil muslimin rahimahullah. Bagaimana menghadapi wanita dengan sifat-sifat yang tadi? Sebutkan empat sifat wanita. Anda kasih hadiah. Mana? Mana? Foto. Diciptakan ada tulang rusak yang bengkok. Pencemburu, mudah tersinggung perasa, sibuk dengan penampilan atau sudah nikah, masyaAllah. Itu yang keempat ada semua, ada semua, Alhamdulillah. Berarti benar kan, pabrah pabrah. Barakallahu Allah subhanahuwataala. Iya, itu sifat wanita kita tahu, kita ingat dan kita menyikapi mereka dengan ilmu yang kita miliki. Oh, memang seperti ini. Oh, memang seperti ini. Jadi kita akan berlapang dada. Ingat, tidak ada yang sempurna. Ibu-ibu juga harus tahu suaminya bukan malaikat, mempunyai kekurangan. Dan bapak-bapak harus lebih tahu bahwa istrinya bukan bija-bijan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah, ya furok mukminun mukminah, inkari haminha kullukon robiyaminha afer. Tidak boleh seorang suami yang beriman itu benci kepada istrinya yang beriman ingkarih minha qulqan kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai <tuk> radhiya minha afan bukankah dia rida kepada akhlak istrinya yang lainnya subhanallah saya bingung dia bismillah di dalam hadis ini nabi wa alaihi wasallam mengajarkan kepada kita prinsip setengah isi setengah kosong enggak ada yang penuh tapi jangan dilihat kurangnya. Ada orang ketika melihat gelas ini mengatakan, oh setengahnya kosong. Itu orang seperti ini melihat kepada kejelekan selalu. Orang yang hidupnya pesimis. Tapi ketika dia melihat ini gelas ada isinya apa kosong? Oh setengah isi dia. Dia melihat Alhamdulillah masih ada isinya. Begitulah seorang suami melihat kepada istri. Jangan melihat kepada kekurangan istrinya. Kenapa? Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita selalu yang ada ribut terus. Keharmonisan itu dimulai dengan cara pandang kita melihat kepada kelebihan istri kita. Istri kita mungkin kita punya istri, subhanallah. Yang istri kita ini gak pandai memasak. Tapi pandai bersolek. Alhamdulillah. Masak panggil pembantu. Kalau bersolek yang repot. Panggil pembantu. Kadang-kadang istri kita gak pandai bersolek. Gak pandai memasak. Tapi dia cuma pinter ngaji. Alhamdulillah. Dia bisa ngajarin anak-anakku ngaji. Masya Allah. Untuk bersolek panggil orang. Untuk nyolekin istri kita di luar. Bisa. Subhanallah jamaah, lihatlah kepada isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Nih ayat 19 ini, bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya ingat dengan ayat ini juga. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa ashiru hunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruh. dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai dengan uruf. Fa in karihtumhun kalau kalian tidak suka sama istri kalian. Kalau kalian benci sama istri kalian. Allah tidak menyuruh kita menceraikan. Tidak. Udah tidak suka. Udah tidak cari yang lainnya. Tidak. Allah Jalla Jalla mengatakan. Fahadah. Ancak rahu syai'an. Wa yaj'alallahu fihi khairan kezira. Kata Allah Jalla Jalla bisa jadi yang kalian benci itu. Menyimpan kebaikan yang banyak sekali. Subhanallah istri kita mungkin itu masalah rumah tangga, masalah ngatur rumah, mungkin dia enggak bisa lihat kepada kelebihan istri kita. Saya katakan pasti ada kelebihan kita. Karena Allah menciptakan manusia itu enggak semuanya jelek lah. Buktinya kau datang melamar dia. Kau datang melamar dia. Kenapa kau datang melamar dia? Kok sekarang kau ingin menyerahkan dia? Begitu pula ibu-ibu, ibu-ibu kadang kala minta cerai sama suami. Dulu kau terima dia sebagai suami. Dia anak enggak tahu kan. Ternyata dia kayak gitu. Suami anak enggak tahu ternyata dia seperti itu. Bagaimana solusinya? Sabar. Wa ashiruhan nabi malu. Lihatlah kepada kelebihannya. Kemudian manjakan istri kita dengan kata-kata yang indah, jemaah. Kita ini kadang kalah kalau baru menikah, masya allah. Kata-kata yang manis dipanggil istrinya saya cinta cantik ayu waa allah sudah semua panggilan yang indah siapa panggil itu tahun pertama doang setelah tahun kedua oh, udah istrinya udah mulai berubah mungkin udah mulai hamil ya udah gede perutnya dipanggil eh gendut sini al kandungan istrinya subhanallah ingat Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Kalimatu Tayyibah Sadaqah Kata-kata yang baik itu Bernilai sedekah Kadang-kadang kita ini sedekah sama teman kita Kalau teman ya Kata-katanya baik Tidak pernah mengumpat. Tapi sama istri Yang dicela istrinya, yang dihina istrinya hati -hati itu. Setiap kata yang kau keluarkan Akan ditulis Akan tercatat semua Dengan siapa kita yang Melakukan memberikan sedekah kita dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita Wabgak iman ta'ud Mulailah kalau mau bersebikah itu Kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita Itu istri Jangan pernah mencela istri kita di depan orang apalagi. Nabi salam Istrinya berbuat salah Menganjurkan tupiring Pecah di depan tamunya Sama sekali Nabi tidak marah Bahkan tidak bersifatinya dengan sifat-sifat yang buruk Nabi senantiasa memanggil Aisyah Dengan ucapan-ucapan yang indah Ditanggil ya Aisyah Ya wafakah Ya humairah Wahai yang Ya kemerah-merahannya yaitu untuk istri yang putih Dipanggil ya humairah memang Tapi kalau istrinya Ini tidak apa-apa juga lah jemaah Tapi yang penting Baik Subhanallah Para jemaah Kita lihat Kadang-kadang suami itu, saya senantiasa melihat suami-suami yang gak benar ini kelihatan kalau gaya ngomong sama istri. Kadang-kadang keluar kota gak pernah telepon sama istri. kadang istri saya tanya, bang, bang kok gak telepon? Bang, ya aduh, apuan, sibuk ini gitu. Iya, udah lupa sama istrinya. Betul, istri itu ingin ditelepon. Telepon ketika datang sampai, ah lah, gimana kabar? Kadang-kadang kabarnya istri gak ditanya. Eh, gimana kabarnya anak-anak? Eh, istrinya yang ngomong enggak ditanya gimana kabarmu ya mah. Zalimin. Subhanallah, tanya gimana kabarmu, ya itu baru tanya kabar banyak gimana anak-anak. Ya pengen kan senang kalau dia mungkin lagi hamil tanya gimana hamilnya, Mudah-mudahan kau enggak capek. Kelihatan suami-suami yang baik ketika telepon. Kalau telepon sama temennya "Eh, Allah, kabarmu?" Udah uh, senang banget. Giliran istri yang telepon, uh, iya. Ada apa?" Hah, ya ya ya. Ah. Subhanallah. Maka jamaah, al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Maka tolong kita lihat, pernahkah kita mengumpat istri Minta maaf sama dia. Kata-kata kita yang beluk biasanya tuh kalau udah nikah lama ya. Udah enggak pernah ngomong aku sayang sama kamu gitu. Ustaz, kadang-kadang tapa bapak yang umurnya 50 tahun memanggil sayang sama istrinya. Aduh, zat itu kan buat yang muda-muda usaha. Nabi Ali sallallahu wasallam menikah dengan Aisyah, umurnya sudah berapa? Di atas 53 tahun zaman Nabi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, tapi beliau tetap memperhatikan kata-kata yang baik buat istrinya. Kita baru 10 tahun menikah kadang-kadang sudah lupa. Kadang-kadang ya ucapannya sudah menjadi seperti kebun binatang. Yang awalnya kebun bunga jadi kebun binatang. Semua yang ada oh ini ini ini apalagi yang belum diucapin sampai istrinya kadang-kadang ya allah hati-hati yang kebanyakan membuat orang masuk neraka bisa. Rasulullah mengatakan amsiq adikah ada jaga jauh. Apalagi kepada istri kita. Kita kalau ngomong, -ngomong buruk sama orang nggak enak jadi omongan orang. Tapi kalau ngomongin buruk sama istri kita cuma di rumah nggak ada yang tahu. Kalau istri laporan sama orang tuanya, Eh, kau itu, kok ngomong sama orang tuamu? Itu hak dia, gitu. Koinginan. Tapi dulu jangan. Kalau ribut sama istri suaminya, gak perlu orang tua ibu-ibu tahu. Kesian orang tua ibu-ibu. Dia sudah capek membesarkan ibu-ibu, masih dikasih beban lagi dengan urusan itu. Selesaikan dengan cara bersahabat. Kemudian para jamaah, khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita, berbincang, ngobrol sama istri kita, jangan sok. kadang Kadangkala kita udah masuk rumah, kemudian istrinya udah nyiapin minumnya, masya Allah. mau cerita nih istri, bang aku ada cerita nih. Ah, aduh aduh aku capek, kata jeda. Aku mau tidur sih. Capek aku di kantor, subhanallah. Kita harus menghususkan waktu untuk berbicara dengan dia kenapa kau harus karena dia seharian di rumah enggak ngomong sama siapapun kita di luar ngobrol sama teman kita ngobrol sama keluarga kita kalau saya sampai kemari sampai rumah kita istri kita cuma punya kita jemaah maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dia berkata bintu inda khalatimaimuna fa tahaddatsa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumaraq Alaihi salatu wassalam, akhlak yang mulia beliau itu Nabi alaihi salatu sampai rumahnya kata Ibnu Abba ketemu istrinya Maimunah beliau enggak langsung tidur beliau ngobrol dulu sama Fatimah beberapa sebelum sama Maimunah beberapa saat baru tidur kemudian kita lihat Nabi ini pernah ngobrol sama Aisyah Aisyah itu cerita tentang hadis Ummu Zarr Ya, hadis tentang kisah sebelas wanita yang bercerita tentang suaminya. Kalau hadis itu mau dibaca mungkin satu jam, bisa dua jam kita bahas tu hadis. Aisyah cerita Sama Nabi. Nabi mendengarkan. Jadi kalau istri lagi ngomong, jadilah pendengar yang setia. Kadang-kala -kadang istri lagi ngomong nih, kita tahu ceritanya ini kita sudah tahu. Haha, yang itu kan, anda sudah tahu tuh ceritanya, sudah nggak usah. Jadi. Subhanallah. Baru mau cerita sudah diputus suami. Jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah. Aisyah cerita di didengar nih nama Nabi. Setelah lama Aisyah cerita sampai selesai, lalu Rasul sallallahu taala memberikan komentar. Selesai cerita baru berkomentar. Memberikan oh masyaallah ceritamu bagus atau gimana. Seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kalau istri kita tidak bisa ngobrol sama kita di rumah. Dia akan cari teman ngobrol di luar. Sekarang ada Facebook. Sekarang ada Twitter. Ada apa di medsos yang lainnya. BB. Ganti kan jika bisa ngobrol sama kita. Dia akan cari. Dia tuh manusia. Dia tuh punya ruh. itu bukan pembantu di rumah kita. Kalau kita sekedar jadi bos seperti itu. Subhanallah sihat. Sampai. Maka tolong dihargai pendapat istri kita Ngomong sama istri kita yang baik Kalau nyuruh pun minta tolong sama istri kita Agar istri kita Tidak cari tempat lain Istri kita kadang-kadang ini Masya Allah Sudah pakai baju bagus Sudah cantik ya Bukain pintu Kita capek dari tempat kerja kita Usahakan kita ketika capek melihat istri kita seperti itu Itu pun kata-kata yang indah Masya Allah Cantik banget ke hari ini Masya Allah Kadang kala buka pintu eh, eh, kemasukan jin dari mana kan Aku oh, Azdar udah capek-capek nungguin ya banyak suami izone yang seperti ini, yang enggak menghargai kamu di menghargai istrinya hargai pendapat istri hargai pendapat istri dia punya pendapat urusan rumah urusan ini hargai pendapat pendapatnya karena dia pendamping kita an nisa ushqaqir nijal wanita itu belahan lelaki Nabi kita alaihi salatu wassalam mendengarkan sarannya istri. Sarannya siapa? Sarannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju para sahabatnya untuk memotong kurban yang mereka bawa, enggak ada yang motong untuk para sahabat. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tenda bersedih. Bercerita kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan Solusi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Allah, Atuh ibu Dalek. Wahhab, walah Nabi Allah. Kau ingin umatmu melaksanakan perintahnya? Tentu kata Rasul Sallallahu. Oh kerud, keluarlah. la kalimah dan minhum. Jangan berbicara dengan satupun dari mereka. Hatta tang budna Sampai kau sembelih korbanmu itu, wajat uhalik kau kapa yahlik kau. panggil tukang cukurmu biar dia memotong. Nabi melakukan itu. Beliau Nabi alaih surat wa sallam. Apalagi kita ni. Urusan rumah tangga. Berikan kepada istri. Jangan ribut masalah urusan rumah ya. Maksudnya ngatur rumah. Ya. Aisyah r.a. Itu yang ngatur rumah Rasulullah -rasul. Selama pengaturan rumah itu. Tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Biari. Nabi membiarkan Aisyah. Tapi kalau sudah ada yang. Ya ada gambar-gambar bernyawa ya. Nabi baru menegur Aisyah Kau tidak dibiarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena perempuan itu Yang tinggal di rumah kita siapa? Kadang-kala <tik> kita melihat lemari di rumah Sudah didorong sama dia Pindah ke sana Porsi pindah ke sana Betul Bapak-Bapak Masyarakat Bapak. ada yang mesem-mesem <tik> Itu ibu-ibu kayak gitu kerjanya di rumah Dia bosan Amar rumah itu sudah bosan Kita kan memang Ya datang Tidur pergi. Tapi dia di rumah itu. Dia melihat. Oh ini tempat tidur ranjangnya. Masya Allah. Ya. Ana lihat perempuan-perempuan itu. Kuat. Dia ya, Dia dorong lemari. Dia dorong sendiri sama dia. Nggak kuat. Nggak minta bantuan sama suami. Karena tahu suaminya nggak bakal bantu dia. Suaminya akan ngomong. Oh jala kaya gitu. Udah bagus gitu kan. Dia panggil tetangganya, Seek. Dorong sama dia. Masya Allah. Maka hargai. Ketika dia. Rumahnya dipindah, masya Allah, bagus banget hari ini. Padahal mungkin minggu depan diganti lagi sama dia. Di hari nanti. Itu memang para wanita seperti itu. Jangan ribut untuk masalah yang remeh dengan istri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anazaimun di baitin fi roba jannah, si man mira, wa inka na muhikkan. Aku, Aku kata Nabi Alaihi Wasallam, menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga atau di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kadangkala -kadang suami istri berdebat untuk masalah-masalah yang remeh. Ya, saya masih ingat syekh yang cerita tentang suami istri yang nonton bola itu. Nonton bola nih suami istri yang istrinya mengunggulkan klub fulan yang suaminya keleputan. Klub Ternyata klubnya suaminya kalah. Ketika gol itu masuk, ah masuk tadi ya. Apa kata suaminya? Ampi tolek. Kok kau Engkau kan? Kok kau cerai kan? Subhanallah, usah yang seperti itu ya. Tadi Allahu Akbar. Jadi kalau ribut sama istri, kata orang Jawa itu ada istilah sing waras. Nyala. Ya udah lagi ribut-ribut umpamanya kadang-kadang urusan makanan, Bang Soto paling enak di mana? Oh, soto paling enak. Oh, salah abang. Di sana yang paling enak. Ribut, ribut, ribut. Sampai marah. Udah ketika suaminya. Ibu-ibu juga harus dengeri. Kalau suaminya minta sesuatu, Udah diam. Oh ya, bang. Yang paling betul pendapat abang. Gitu, kan? Masya Allah. Padahal kita tahu salah. juga. Tapi hari ini ya, gitu kan? Kadang-kadang suami istri ini. Lewat, mau kajian. Bang, lewat sebelah kanan. Star, kata dia. Kanan macet. Ada ada car free day kiri, yaudah lah akhirnya ke kiri, ternyata ke kiri yang macet kata istrinya, abang anda kasih tahu abang anda, jangan ibu-ibu jangan kayak gitu, Diam udah ketika suaminya salah Ya udah ini, biar dia merasa sendiri jangan, jangan diributi nah, ketika ibu-ibu omong-omong, oh, merasa pendapatnya benar, yang ajar ibu ya, tinggalkan perdebatan untuk masalah seperti itu Walaupun benar. Bahawa-bahak ingat. Istri kita memerlukan hiburan. Kita ajak ni. Ada liburan dan hiburan. Istri kita masa enggak ada. Tentu hiburan istri kita. Bagaimana hiburan di masa Rasulullah SAW. Ya untuk menghilangkan kejenuhan. Ya untuk menghilangkan keletihan di rumah. Rasulullah SAW mengatakan. Kullu syai'in naisa min fikirin la'azawajal fahuala'un walahu hausahun. Semua yang tidak ada zikrullah itu akan melalaikan, melupakan ya, permainan yang enggak bermanfaat. Kecuali empat hal, di antaranya adalah mula'abatul rajuli ahlam. Suami yang bermain dengan, memainkan istrinya, bermain dengan keluarganya. Nabi SAW pernah balapan lari sama Aisyah. Bisa dibayangin, ya? balapan lari. Tapi bukan di lapangan sini ya Itu balapan lari Nabi itu balapan larinya pas malam belak bulitan Lagi ngeliat Karena memang ketika lari Terkadang perempuan tersingkap ya auratnya Maka silahkan Bermain dengan istri kita Mungkin di rumah main badminton Permainan-permainan apalah Karena itu sebagai hiburan buat dia Menonton permainan boleh Selama permainan itu syar'i Atau permainan itu tidak ada mukolah Atau syari di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita tentang kelompok pemain atraksi. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dakhalal Habasyatul Masjid yal'abun." Ada orang-orang Habasyah, orang-orang itu yaitu masuk masjid, mereka bermain di masjid. Main apa? Tivi-tivisan, ya, tombak, lompat. Atraksilah mereka seperti itu. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, Faqala li ya Humaira, atuhibbina an tandhuri ilayhi? Humaira, mau kau lihat mereka? Nih, lihat orang lagi main. Faqultu na'am, aku mau. Faqoma bil Maka Nabi berdiri di pintu. Tajitu wajituhu wa wajatu zaqani Aku datang mendatangi Nabi karena rumah Nabi ini pintunya tembus sama masjid. Jadi nontonnya itu di rumah. Kata Aisyah, aku datang ke Nabi, aku taruh pipiku dan buku ini di pundak Rasulullah SAW dan pipiku faasnat tuwji ilah hadi. Pipiku aku tempelkan ke wajah Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan? Kebayang, jemaah? Ya, Bayang nggak? Baik. Ojo nonton ni. Setelah nonton, Pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuki Aisyah, udah cukup. Nabi tanya, "Udah cukup Aisyah?" Tuqultu ya Rasulullah, la na Nabi, jangan terburu-buru lah. Nabi, Tuh, nanti sama Aisyah. Faqama Nabi terus nungguin Aisyah, dalam kondisi pipinya nempel sama pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, faqama tsumma qala hasbuki Aisyah, udah cukup. Abah kata Aisyah, 'La takjil ya Rasul'. Jangan terburu-buru nabi. Apa kata Aisyah, 'Qalat'. Wembali aku nak borin. Aku ini nggak kepingin nonton itu nggak kepingin. Nggak suka nonton mereka itu nggak nggak terlalu demen lah kata Aisyah. Walakin ini 'Ahabtu an yablukan nisa', makamu huli wakarinin. Cuma aku kepingin tu perempuan perempuan supaya tahu tuh, bagaimana aku dengan nabi itu dekatan. Subhanallah tu perempuan kayak itu radhiyallahu taala anhu hadis ini riwayat kan Imam Bukhari Muslim Nasai dengan lafaz yang ditambahkan oleh lafaz Nasai seperti itu qawman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya pernahkah kita memberikan hiburan kepada istri kita kadang kala subhanallah ya ada seorang perempuan dari Bali dari Bali dia ngomong ke mana teleponnya dia ada di Australia dia mungkin memiliki suami yang kurang Ya aku... kurang baiklah ya Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia Kadang-kadang liburan Liburan ini namanya Liburan, mau hiburan Masa sama ibunya Sama orang tuanya dibawa bawah itu. Ya gimana mau liburan Sekamar sama ibu Sama istri Sama anak-anak Satu kamar Subhanallah Tolong di Ya diatur lah diatur bagaimana liburan itu menjadi liburan yang benar-benar untuk istri kita yang udah capek di rumah ngurusin ya rekreasi bersama keluarga, nah itu penting untuk menghilangkan kejenuhan untuk merefresh menyegarkan yang awalnya suka ribut-ribut ketika meninggalkan rumah insyaallah akan hilang nabi alias salatu wassalam rekreasi sama keluarganya kapan? kalau keluar kota boleh, belum mesti diundi siapa istrinya yang ikut? Sama beliau SAW. Dia bawa istri Rasul SAW. Dan ketika itu beliau ya, diajak jalan-jalan istrinya. Ngobrol sama istrinya. Dia namanya orang rekreasi lah. Kita butuh meliburkan istri kita. Karena kerja di rumah 24 jam. Mungkin dia masak terus. Capek ya. Sekali-kali. Hari ini kalau sama sama kita beli. Tak nah, masalah yang seperti itu. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Suami jangan sok. Saya yang bekerja di luar masa saya bantuin kerjaan di rumah, jangan sok seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang untuk kerjaan dapur, oh saya anti kerjaan dapur, enggak mau saya masuk-masuk dapur. Kita dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Aisyah Raja Allah Ta'ala Anham. Kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah ngapain? Dia membantu urusan keluarganya. Faizah hafrati salat, farja ialah salat. Kalau masuk waktu salat, beliau ke masjid Salat. Tapi ketika masuk rumah, beliau memposisikan dirinya. Pernah ditanya Rasul S.A.W. Nabi A.S. Nabi A.S. Ni hadis Aisyah, Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair. Ya ummul mukminin, ayyasyai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki? Nabi tu kalau dirumah, ini di rumah, mau le sallallahu alaihi wasallam ngapain sih? Qalat, ma yaf'alu ahadukum fi manati ahlihi, yakhsi fu'alahu wa yukhaitu taubahu wa yarqa'u dalwahu. Nabi alaihi sallallahu kalau di rumah itu seperti Iya keluarga kalian, suami kalian di rumah kalian, lelaki di rumah kalian ngapain di sana? Di situ Nabi jahit tandalnya sendiri, tandalnya ini jahit sendiri. Kemudian beliau menjahit bajunya juga sendiri. Timba tempat ayat kadangkala bocor diperbaiki sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masha'allah. Ketika beliau masuk rumah beliau menjadi suami jenderal bintang 4 empat. Masha'allah. Kadangkala masuk rumah dengan bintangnya eh istriku istrinya siap dan ada apa insyaAllah dia memposisikan dirinya sebagai komandan bukan kau masuk rumah sebagai suami buat istrimu sebagai bapak buat anak-anakmu ada anak-anak yang enggak dekat sama bapak karena bapaknya apa istilahnya jaim apa jaga image gitu kan, sama anaknya eh anak-anak Seakan-akan dia ada, ada pembatas antara dia sama anak-anak, jangan. Ketika kau masuk rumah, kau bos mungkin di perusahaan, punya anak buah jumlahnya seribu. Tapi ketika kau masuk rumah, posisimu satu, sebagai suami buat istri. Tidak ada panggil-panggil bos istrinya, panggil komandan, tidak ya ada. Panggil siapa ya? panggil namanya, atau panggil kunyahnya. Sepertulah Rasulullah SAW di dalam rumah itu. Bantuin istri kita. Istri kita lagi nyapu rumah ya. Si kecil nangis. Jangan. Eh itu tuh. Si kecil nangis anak urusin. Nyapunya ditinggal. Pegang. Dih. Tuh si kecil nangis biar aku bantuin nyapunya. Masya Allah. Istri kita lagi masak. Ya. Masya Allah. Pegang tangannya biar anda bantuin kau masak. Masya Allah. Ya. Bantuin urusan rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anaknya adanya. Anaknya dari Khadijah. Tapi ketika bersama Aisyah bersama istri-istri yang lainnya Nabi alaihi sallallahu wasallam enggak punya anak, maka beliau membantu urusan istri. Kemudian bersoleklah ketika masuk rumah. Masuk rumah dengan senyuman. Banyak suami yang ribut di perusahaan, mungkin dia pening memikirkan pekerjaannya. Tapi usahakan ketika masuk rumah tinggalkan beban itu dulu masuk ke rumah salamualaikum jumpain istrinya senyum sama istrinya maka dengan seperti itu romantisan akan timbul akan tumbuh di rumah tangga kita kata Aisyah radhiyallahu taala anha karena idadah kalau nabiu sallallahu alaihi wasallam beitahu badadistiwab nabi kalau masuk rumahnya itu beliau mulai dengan siwab ma Allah kenapa dengan siwab untuk menghilangkan aroma yang tidak nyaman ketika dekat dengan istri ketika duduk sama istri ada suami-suami yang tidak perhatian dengan aroma tubuhnya Masya Allah. apalagi yang suka makan peti Masya Allah makan jenky dia masuk rumah dengan aromanya Masya Allah Rasulullah SAW suka dengan aroma yang bunuh maka usahakan kita nih, para suami kalau masuk rumahnya biasanya suami-suami itu kalau keluar rumah wangi Biasanya, masyaAllah. Tapi kalau pulang, istrinya dikasih baunya doang, wanginya buat di luar. Tapi tolong, kita lakukan hal itu sebagaimana kita mau istri kita wangi, istri kita cantik ya ibu-ibu juga dengerin tuh, usahakan kalau suaminya datang semua pekerjaan ditinggalkan. Tahu nih jam 4 suaminya datang, jangan sibuk di belakang, goreng, masak. Ya suaminya datang, eh datang bang, buat datengin ke pintunya saja tuh. Pintu. Terima mudah datang bang, kepingin apa? mau yang panas apa yang dingin, masyaAllah. Siapa istrinya yang kalau antum pulang ditanyain mau yang panas atau yang dingin, anda kasih hadiah, masyaAllah. Udah berapa lama nih kan? Oh baru satu tahun, ah, teringat apa, apa? Baru satu tahun, nanti rasakan setelahnya. Semoga insyaallah mudah-mudahan satu tahun itu berlanjut ya. Biasa nih kalau yang baru-baru ditanya, Bang, mau yang panas apa yang dingin? Tapi kalau udah ke mantan yang lama, jemaah, Bang, kalau mau dingin yang panas bikin sendiri Subhanallah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. akuni ini bersolek untuk istriku aku ingin bersolek untuk istriku sebagaimana aku menginginkan istriku juga berhias untuk diri kenapa? karena Allah berfirman kata Ibn Abbas walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang sama dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf jadi kalau kita ingin istri kita bersolek ya kita harus bersolek buat dia Ibu-ibu usahakan kau di rumah pakai pakaian yang indah. Ya. Tapi ya bersolek di rumahnya. Bapak-bapak juga ada yang kau di rumah. InsyaAllah bajunya dibuka sama sarung doang. Uh, kata istrinya melihat nih suami kayak gini yang sampai yang demennya. Subhanallah. Tolong kau di rumah ya pakai baju yang bagus. Ya. Jangan cuma keluar rumah. Istri itu senang lihat ya. kita itu rapi ya seperti itu. Dia ya, berusaha. Berusaha. Memang kalau kita di rumah biasanya ingin pakai baju yang nyaman, pakai kaos dalam yang udah bolong-bolong ya. Masya Allah, yang kadang kadang pusarnya kelihatan gitu kan? Ya Allah, Abbas. Tolong, nih, ini Abbas, Abbas, ini Abbas nih. Ulamanya para sahabat, Rosulullah saw. Dia bersolek buat, rambutnya dirapiin ya, kemudian pakai wangi-wangian. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang toko minyak wangi banyak, toko parfum. Jadi antum sebelum masuk rumah pasang itu minyak wangi. Jadi buka pintu yang pertama dicium oleh kita apa? Masya Allah, wangi banget. Subhanallah. Seperti itu seharusnya seorang Muslim. Masya Allah, Muslimin rahimakumullah romantis di meja makan. Nabi Alaihissalam romantis di meja makan. Yang pertama perlu diingat. Ma'abun Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qaf in istehau akala. Kau hendak lihat hau Nabi Ali Syarifatullah Sallam tidak pernah mencelah makan. Tak pernah beliau mencelah makan nasi gitu. Kalau beliau suka beliau makan. Tak suka beliau tinggal. Kadang-kadang kita masak. Kita lihat adik Eh, gimana masak? Gak enak kayak gitu. Jangan. Nabi tak pernah melakukan itu. Nabi Ali Syarifatullah Kalau memang kita rasakan gak enak, ya mungkin kurang pas. Ya Allah, kayaknya aku kenal. Jadi, ya minta maaf lah. Ya. Aku lagi enggak, enggak apa, lagi enggak nafsu makan ini, jadi minta maaf sama istri. Nggak perlu dikira makan. Ada suami-suami yang kalau makan ap makanan apaan nih, dia tumpahin. Hati-hati. Nanti enggak pernah mencari makan. Itu rezeki dari Allah SWT. Alhamdulillah. Ada turis. Maka Makan jangan dikira. Taurah suka? Tidak. Minta maaf sama istri, Katakan aku, atur. Kok kayaknya lagi kurang pas semuanya. Nabi Anas radhiyallahu taala, Aisyah cerita. Nabi yang sudah tua ya, sudah umurnya di atas 55 tahun, udah hampir 60 tahun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Pernah suatu hari aku minum. Saya minum bismillah. Alhamdulillah. Aku minum dalam kondisi haid kata Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayada ufahu Kemudian aku kasih gelasnya ke Nabi, Nabi pegang gelasnya, Nabi minum dari tempat mulutku minum. Nabi minum dari tempat mulutnya nih. Bukan dicari gitu. Kalau kita kan, ah ini ada bekasnya istri nih. Nabi minum dari tempat istri apalagi sekarang ini kalau di rumah mungkin istri kita pakai lipstick Kelihatan tuh tempat minumnya kan. Kita ambil nggak perlu punya gelas dua jamaah. Jadi suami istri itu cukup gelasnya berapa? Satu. Tu nabi gantian sama Aisyah Rasulullah Taala kan. Kemudian letakkan mulutnya di tempat mulutnya Aisyah. Kemudian Aisyah cerita Wa ataa arqul arqo wa anahaid dalam kondisi haid. Ingat nggak bisa dipakai maksud. Dalam kondisi haid aku itu makan daging daging yang ada tulangnya digigit kemudian aku serahkan ke Nabi. Suma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ala mawd'i fiyya Nabi alaihi meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit jari. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi Jadi kalau bisa makan ya sepiring berdua sama istri kita, insyaallah itu akan lebih Dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu Kemudian di sunnah yang lain nih di meja makan yang kadang kala terlupakan bahkan termasuk sunnah yang ditinggalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi alaihi salatu wasalam bersabda "Idza akala ahadukum ta'aman fa fala yumsih asabi'ahu hatta yalqaha aw Kalau seorang di antara kalian makan jangan diusah tuh Tangannya, jangan dicuci tangannya sampai dia itu menjilatin tangannya atau dijilatkan tangannya, masya Allah. Jadi itu sunnah nabi yang terkadang hilang sekarang. Jadi kalau umpamanya suami lagi makan ya, ibu-ibu nih suaminya lagi makan, masya Allah, mau dicuci tangannya atau mau dijilatin sama suaminya, bilang bang biar anak yang jilatin tangan kamu, sunnah jangan biar ya, fobong, apa -apa? nggak apa-apa. Ah, istri kita lagi makan, ya kita jilat tangan yang boleh apa nggak boleh? Ia ya, usah, gigi usah, sudah. Lihat tu bagaimana pedoktoran sekarang menyebutkan dia di jari-jari kita ni ada enzim enzim apa itu kata mereka yang bisa membuat pencernaan lebih lebih baik daripada makan pakai pakai sendok itu kata dokter juga. Pengajar ini sunnah rasul soleh. Kadang-kadang kita lihat istri kita tu. Anak kita lagi makan ya. Kemudian tangannya banyak coklat. Dia pake sama istri kita. Dipegang, dijilatin tangan anak kita. Subhanallah. Itu sunnah yang kadang-kadang terlupakan. Hadis ini dilakukan membuka dengan muslim. Tapi sunnah ini jangan dilakukan di restoran. Suami istri gitu kan. Karena mau romantis-romantisan. Makan. Setelah makan, suaminya ngomong di bawah. Ya. ya. Janganlah. Kamu Ya, jangan. Usahakan karena mahrum ya. Karena sesuatu yang dari hati ya Di rumah pun jangan memerintah di sini dia, Eh mana sini sini Nih. Nah, Itu bukan romantis Itu ada penghinaan kita. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Romantis di atas kendaraan Ini mungkin yang Saya sendiri masih belum bisa ngamalkan Mudah-mudahan ke depan bisa kita ngamalkan Bagaimana romantis di atas kendaraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Naiknya dulu onba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'andhu bercerita. Ketika Nabi perang dari Khaybar. Di mana Nabi menikahin Safiyah binti Khoye bin Akhtab. Ketika itu Nabi hendak membonceng Safiyah di atas ontanya. Dibikinkan di belakang Nabi itu. Dia ya tempat supaya Aisyah uh, Safiyah naik ke sana. Onta itu tinggi. Onta itu tinggi. Jadi kalau naik langsung tidak bisa. Maka harus ada ada kayak model tangga kalau sekarang kita berangkat ke Mekah biasanya tangganya itu uh, kayak timba-timba gitu supaya orang bisa naik. Karena enggak ada tangga itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Subhanallah. Kata Anas memang yang cerita ini Anas, qala fara'aitu. Kata Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahwi laha warahu Nabi membuatkan kayak model ya penutup lah di belakang di belakang ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lumayan jisu enda bahiri. Kemudian Nabi duduk di bawah di sebelah ontanya di sisi ontanya. Baya ba uruk Diletakkan tu lututnya. Jadi Nabi itu meletakkan lututnya. Anjuk tahu kan? Sita kasih contoh. Ya, ni, lututnya dikasihkan seperti ini Rumah, Papa, Ba'u, Sofian, Rijilah Sofian naik di atas lutut Rasulullah SAW Sofiyah ni, istrinya naik di atas lutut Rasulullah SAW Hasta tarkat sampai naik Jizakallah khairan Seperti itu, bayangkan Pernah kita bukain pintu mobil Istri kita, kemudian kita letakkan kaki kita Silahkan, monggo Bukakan aja tidak pernah Bukakan saja, tidak pernah Bukakan pernah Kada ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni ana juga. Insyaallah kita amalkan jamaah sunnah ini. Bisa kita amalkan. Kalau enggak mau ngetatkan karena memang pendek enggak perlu usah, karena pendek tuh naik sedan masak Pakai. enggak bisa. Ya, Yang paling enggak bukain pintunya. Fadlili. Masyaallah, senang tuh. Ibu-ibu senang enggak kalau dibukain pintunya? Masya Allah senang, bukain pintunya jemaah. Allah adab, zat itu yang punya mobil zat. Kita yang naik motor nih, mana? <laughs> Bisa romantis dia naik motor jemaah. Saya ingat bismu dari Jakarta Kalau oh, naik motor romantis yang zat itu biasanya ya pegangan yang benar, pegangan yang benarlah. Ketika turun, bukain helm. Istri kita mau buka helm, jangan. Biar aku yang bukakan helm, Masya Allah. Tapi jangan terus noleh ke sana. itu. Eh, kalau ngajep ke sana, aku bukain helmnya. Itu bukan romansisnya seperti itu. Jangan. Jadi bukainnya Subhanallah. Bisa. Kita menjaga hubungan menghormati dan menghargai istri kita. Islam itu indah. Dan Nabiul Islam Muhammad Sallallahu SAW telah mengajarkan kepada umatnya keindahan. Bagaimana kita menghormati para wanita. Kemudian berurusan dengan di atas Sanjang, silahkan dicari sendiri. Teh Nabi Alaihissalam pernah memberhentikan pasukan perang untuk istri. Anak, ketika baca hadit ini, langsung anak meweksi diri anak. Kadang kala istri itu ya kita naik mobil, Bang, bang berhenti situ bang sebentar. Kadang kala kita, ngang, aduh entarlah nanti lah, gampang lah lain waktu lah gitu seperti. Subhanallah, anda ketika baca hadis ini anda ingat di oh, Allah dosa enggak semestian. Dan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nah. Ketika dalam satu perjalanan bersama pasukan perang, Aisyah radhiyallahu taala anha pinjam kalung Kalung murah beberapa dihampir, kalungnya tuh hilang. Dicari tuh kalungnya, diberhentikan pasukan perang ini. Berhenti untuk nyari apa? Nyari kalung istri, yang kalung itu nanti bisa digantiin. Mungkin kita agak gampang lah nanti anak belikan. Berhenti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenting untuk mencari kalung istrinya. Dan bagaimana dengan kita yang kadang-kadang istri kita minta beli sesuatu Yang kepingin apa, kepingin takso ke, eh, kepingin apa Yang berhenti, aduh kadang-kadang kita malas berhenti Berhenti, kan? berhenti Istri kita itu ibu anak-anak kita Yang capek menguruskan anak kita Masa tidak tiap hari, tidak tiap hari dia minta berhenti Masa kita tidak mau berhenti kita mungkin capek, kita mungkin punya urusan. Ya sabarlah. Bismillah. Ingat Nabi ajak memperhatikan sallallahu alaihi wasallam pasukan perang, masa anak cuma kayak gini lama. Kemudian berikan hadiah kepada istri. Kita kadang kala enggak pernah kasih hadiah istri kita. Ya, saat kan udah istri, anak tiap bulan anak kasih tuh uang belanja. Beda tuh uang belanja. Nabi alaihissalatu wassalam berkata Tahadu tahabu Kalian saling berbagi hadiah Kalian akan saling mencintai Jangan berkata itu kalau kemantin baru Hadiah ini lebih penting untuk pengantin lama Karena kalau pengantin baru itu tidak dikasih hadiah Udah masih seneng-senengan itu tapi kalau udah pengantin lama udah mulai itu cintanya sudah mulai layu ya. Taman-taman bunganya mulai pada layu semuanya. Nih hadiah. Tahaju tahabu. Kita sama orang lain ngasih hadiah, orang lain akan senang sama kita. Apalagi sama istri kita. Berikan hadiah Biasanya ibu-ibu tuh suka sama yang kuning-kuning gitu ya. Enggak harus kalau kita memang ya enggak bisa dipungkiri. Ibu-ibu itu kalau melihat emas, uh warnanya matanya langsung kuning, insyaallah. Tapi kalau enggak mampu enggak harus emas, enggak ya? harus. Datang kita, mungkin kita dapat rezeki ya, mampir ke toko aksesoris, belikan aksesoris jadi perak atau dari apa, belikan sekedar tali rambut. Saya mau tanya, yang bulan ini membelikan tali rambut buat istrinya siapa? Ada nah, hadiah. ya? Allah, hadiahnya gede, jamaah. Membelikan tali rambut buat istrinya. istri Ibu-ibu ya, ya. ya, ya. beli sendiri tali rambut Ia ya. Tali rambut beliin ya Bungkus ya nih. Aku tidak bisa beliin hati, -hati. Senang dia itu jamaah Dia tidak melihat dari benar nilainya Tapi yang dilihat perhatian suaminya Perhatian ingat sama aku nih Suami aku di jalan Cuma, Apalagi keluar kota kalau keluar kota itu usahakan bawa hadiah. Karena ditunggu-tunggu. Jangan dikasih baju kotor doang. Pulang bawa. Itu tuh baju kotornya tuh. Allah bungkus hadiah atau apa. Yang minta maaf. De. Cuma ini yang aku bisa berikan kepadamu. kadang kala kita lupa. Kemudian maaf muslimin Ucapkan terima kasih kepada istri ini masalah besar saya dia. Kita ni kalau di warung, di warung nih ada yang nyuguhkan teh, apa yang kita katakan? Mas, makasih. Kita di kantor kita ada yang nyuguhkan kepada kita kue atau apa, mas syukran jazakallahu ya, khair. Okay. Ketika istri kita giliran ngasih makan kita pada dia. Ni kok pada kurang semuanya nih? Subhanallah. Enggak ngomong jazakallahu khairan, makasih. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Istri kita berbuat baik kepada kita. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anak kita. Kita enggak pernah bilang terima kasih sama dia. Duduk sama dia ngelihat anak-anak, ya Allah nikmat banyak deh ya masyaallah. Tuh anak-anak bisa ngaji karena engkau subhanallah. Kadang-kadang bapak ini sok bapak-bapak. Ketika anak kita juara satu, yang naik ke panggung siapa? Bapaknya. Oh, ini anakku. Eh, enggak pernah dia ngurusin anakku. Yang ngurusin siapa? Ibunya. Seharusnya dia selalu ingat kebaikan-kebaikan istrinya. Menyuguhkan mungkin dia ambilin baju buat kita. Katakan, ya, Terima kasih banyak dia. Masya Allah, kau baik banget. Kadang-kadang ya. kita ditunggu malam-malam. Subhanallah. Zaman anda merasakan sendiri kadangkala -kadang kita pulang malam belum makan istri kita sudah kecapekan abang belum makan, belum bekerja. dia sibuk dengan mata yang sudah kemerahan ya dia angetin masakan ya dia bawakan abang mau minum apa dikasih kita tidak ngomong terima kasih malah mungkin marah-marah sama dia maka ucapkan jazakallah khayat setiap hari katakan jazakallah Karena ada seorang ustaz kita apa harus mengucapkan jazakallahu khairan kepada istri kita. Para ulama menjelaskan ini ayat perintah untuk berterima berbuat baik kepada manusia, kemudian hadis-hadis Nabi yang mengatakan man atai ma'rufan fakafiu, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian hendaklah kalian membalasnya. Kalau enggak bisa membalasnya apa yang dilakukan? Doakan dia. Katakan jazakallahu khairan. Kemudian ingat Minta maaf sama istri kita. Kadang-kadang kita ini ya punya salah sama istri kita. Kita nggak boleh minta maaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alih Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofia ketika. Sofia ketika menikah sama Nabi benci sama Nabi Rasul. Benci. Gimana dia akan benci? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyebabkan kematian bapak. Kematian suami kematian kau, kemudian dia jadi istri apa kata Sofiyah, kama zala yakka diru ilahiyah Nabi itu terus memberikan alasan kepada aku, minta maaf sama aku sampai aku senang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau istri lagi marah kita jatuh sama dia, minta maaf sama dia, katakan, insyaAllah dia akan menerima, Jemaah. boleh suami berdusta di rumah, boleh ada tiga dusta yang diperbolehkan ini dalam hadis yang diwet oleh Imam Tirmizi dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yasluhul kadhib illa fithalat. Berdusta itu tidak boleh kecuali di tiga hal. Yuhadithu rajulu imra'atu imra'atihi li yurdiyaha. Seorang suami ngomong sama istrinya untuk mengambil hati istrinya. Modelnya gimana nih? Dia mengatakan Dek kau adalah perempuan yang terindah buat aku ya. Padahal si suami sudah mau kawin lagi Dia, dia Omong Masya Allah Tidak ada wanita di muka bumi ini Yang lebih cantik daripada dirimu Masya Allah Sudah banyak Baik, Itu dusta yang boleh Dusta untuk me me Bahasa Melayunya Mungkin merajuk Apa itu bahasa misalnya? Merajuk itu merayu, merayu istrinya, ya masya Allah. Tak apa-apa yang seperti itu. Tapi enggak boleh bohong beneran itu enggak boleh. Modelnya gini, bang dari mana bang? Padahal dari rumah temannya. Oh, dari pengajian Ustaz Syafiq. Syawal. Itu bohong, itu enggak boleh. Tapi kalau bohong untuk merayu istrinya itu enggak masalah. Kemudian bohong yang diperbolehkan bohong dalam peperangan. Kemudian bohong yang ketiga bohong untuk memperbaiki orang yang lagi berseteru ya kita. Yang ngomong pulang, masya Allah dia. Menyebutkan kebaikanmu, kita datang ke sana juga mengatakan pulang, menyebutkan kebaikanmu itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian para jamaah, kalau istri kita berbuat salah, bagaimana? Rasulullah SAW pernah dikatakan, Kamnafu anil khodim. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Rasul diam. Pembantu itu juga bisa berarti budak. Setiap budak itu biasanya pembantu. Tapi tidak setiap pembantu itu budak. Karena ada pembantu yang digaji. Tapi ada dulu, ada yang budak. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia pembantu Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan budak. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi ditanya, berapa kali kita memaafkan pembantu? Bukan istri, pembantu. Nabi ni, tanya lagi ya Rasulullah kam nafu anil khadim wahai Rasulullah berapa kali kita memaafkan pembantu Nabi diam yang ketiga kali dia bertanya ya Rasulullah kam nafu anil khadim berapa kali kita memaafkan pembantu apa kata Rasul SAW Dalam wasallam hadis riwayat Abu Dawud dan Sahih ini beliau mengatakan ufu anhu fi kulli yawmin 70 maafkan pembantumu setiap hari 70 kali 70 kali Kadang-kadang istri kita punya salah sekali Dua kali kesalahan uh, Kita sudah ribut Tidak mau maafkan Tidak mau nyapa sama dia Tidak ajas dia ngomong Seakan-akan kesalahan ini kesalahan yang fatal sekali Subhanallah Nabi itu disuruh minta memaafkan pembantu 70 kali itu pembantu Apalagi istri kita Itu kadang-kadang kita lupa Kemudian bermain tarik ulur itu Satu hal yang lazim kalau suami marah, istri jangan marah, ibu-ibu jangan marah Kalau istri marah, kita jangan marah Dan dengan seperti ini baru rumah tangga itu akan jalan Kalau gitu tidak bakal jalan Kemudian yang terakhir, jemaah, karena pertanyaan sudah pada datang Belum yang terakhir Jangan mencari-cari kesalahan istri Jangan ya, Istri kita banyak salah Tapi jangan dicari-cari kesalahannya sama dia tertutupin, ya udah kita terus ngobrol sama dia, jangan dicari-cari kesalahan, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid kadang kalab, beliau mencium istrinya terus, terus. beliau alaih salatu wasallam kemudian, ini mungkin yang terakhir, masih banyak sebenarnya yang harus kita kaji tentang berkaitan dengan hal ini, yang terakhir jadilah manusia terbaik di muka bumi jadilah manusia yang terbagus yang ada di kotak. Orang yang paling baik bukan yang paling baik terhadap anak buahnya. Orang yang paling baik bukan yang paling baik kepada teman. Bukan yang paling baik kepada atasan, Bukan yang paling baik kepada tetangganya. Bukan tuh. Kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri. Kenapa kalau dikatakan kepada istrinya? Kita ini kalau sama sahib, sama teman, mungkin kita bisa jaga diri sama dia. Selama sehari, dua hari, tiga hari. Tapi bagaimana? 24 jam kali 20 tahun. Kita bersama istrinya. Dia tuh tahu siapa kita. Banyak orang yang pakai topeng. Di luar dia tersenyum, masyaAllah baik. Sampai rumahnya ketemu istrinya. Tidak ada senyum. Pura-pura jadi bos Subhanallah Bukan itu bukan orang yang paling baik Pakai saya senantiasa mengingatkan Seharusnya Yang mengeluarkan surat Keterangan keragungan baik siapa? Istri Jadi mungkin nanti Kita usulkanlah kepada Bapak Jokowi Insyaallah. Ini pemerintah kita sekarang Nanti kalau Polisi mau mengeluarkan SKKP Harus minta tanda tangan istri Jadi ngomonglah ini Tanda tangan istri, kau baik apa enggak Yang tahu sama kau baik apa enggak itu masa polisi Polisi enggak tahu apa-apa, mungkin baru ngelihat wajahmu sekarang Tidak dilihat Tapi dikasih surat ke tangan baik Ya mungkin, memang standarnya kepolisian kan Tidak ada catatan kriminal Dikasih SKKB Padahal kriminal di rumah itu siapa yang tahu? Istri Akan nanti mungkin diusulkan ke depan SKKB harus ada tanda tangan istri di mana entuh me? ke istri. Kalau ngah tanda tangan, <laughs> aku ngah mota tanda tangan. Sampai kau berbuat baik sama aku. Ia yang tahu itu dia, yang tahu dia. Orang kalau kita mau kenal sama siapa aja, mau kenal sama Ustaz. Kalau di depan mimbar ni, Ustaznya baik ngah? Baik, ketemu orang salaman, ketawa ketawa. Tapi kalau mau tahu Ustaz itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Eh minta maaf, ustaz tu baik beneran enggak, enggak ngomong doang yang tahu betul, yang tahu sama anak itu istri pembantu itu tahu juga pembantu apabila di supir, kita itu lebih tahu dengan. karena kalau mamanya pembantu, dia tiap hari di rumah, dia tahu ngomongnya kita itu kasar ngomongnya kita bagaimana, tanya sama pembantu Baik, majikannya sampean gimana? Uh, majikan saya kalau di luar baik sekali. Kalau di rumah bajingan. Mah. Gimana? Tieng tahu itu, dia tahu. Kalau di luar memang orang, -orang tahu ny. Ya, Masya Allah senyum sama orang. Masya Allah doktor sama pasiennya baik banget dia, sama rekan rekannya baik banget tanya di rumahnya mai. Gimana tu dokter? Uh, nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Subhanallah berjamaah, ingat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khairukum, khairukum di ahli Wa ana khairukum di ahli Yang paling baik di antara kalian adalah paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya Dan aku yang paling baik kehadap keluarga, nah Kita kalau mau bongkar rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita mau bongkar dari pintunya Sampai kamarnya, sampai tempat makannya Sampai kamar mandinya, semuanya indah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di kamar mandi Belum mandi bareng sama istrinya Rebutan gayung sama istrinya salam salam. Tidak ada kekurangan di Rasulullah SAW Tapi orang lain Kita hanya tahu dari luar Iji yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Buat yang menyampaikan Dan buat yang mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin di sini ada pertanyaan Anak kalau bisa minta tolong dibacain Pertanyaannya ini Mana? Panitia, Bisa bantuin anak baca yang bertanyaan? Antum ambil kursi lah. Ha. Janganlah kalau jauh-jauh nggak -jauh enaklah. Nggak ada kursi. Pasak masjid segede ini nggak ada kursi jangan. Salam, salam Yang ini dulu gak ini? Ini datang dulu ah, saya... hmm. Hmm. Hmm. Pertanyaan pertama Ini insyaAllah kebenaran dari rumah misalnya. Kebanyakan dari kumahat ini buat bapak-bapak. Nah, hasilnya tadi bapak-bapak saya -bapak, cuma maaf, aku lima -lima. Oh, bapak-bapak sudah -bapak tidak bisa ngomong lagi dia. Hmm. Ya, udah apa -apa lah. Sampai, sudah tidak apa-apalah. Sudah cukup bapak. <laughs> <laughs> Sampai, bapak, -bapak bimu. Yang bapak-bapak saya ingin dulu. Yang ingin dulu, ya. Bagaimana dengan suami yang melalikan saling jawab memakai anak-anaknya yang ketanggungan radiusnya? Masya Allah Para jemaah ingat jangan cuma mau bersenang-senang di dunia. Kadang-kadang masa Masya Allah, kita lihat iklan untuk kawin lagi ini, Masya Allah Dahsyat banget. Yang mengenakin tiap malam pindah rumah, tentu dia. Semalam di sini, malam kedua di sana, malam ketiga di sana. Yang dipikirin enaknya doang. Lupa dengan tanggung jawabnya. Kata Rasulullah SAW, mandalah uzur jauh. Barangsiapa yang punya dua istri, kemudian dia yang enggak berbuat adil tu, ya tiaw melkiyano syekhu mai. Akan datang pada hari kiamat, tulang rusuknya itu akan jatuh beruntuh kayak orang kena serut mungkinnya. Pada hari kiamat semua orang akan melihat. Mungkin ketika di sini kita tahu bulan adil, bulan bagus ya, tapi yang akan menunjukkan kebenaran dia nanti di padang mahsyuk lawmatu radu la tahta minkum khafiah ketika hari itu kalian ditampakkan semua enggak ada sedikit pun yang terselubung kalau tadi dia kawin lagi fadal kalau dia bisa syaratnya satu adil Allah jalla jalal mengatakan tankihu ma ba'nakum minan nisaa ma'thna wa thalatha wa ruba' yang insyaallah semuanya hafal doanya tapi yang sesudahnya lupa apa sesudahnya apa jemaah sesudahnya? Kalau fanti ummat qabalakum minan nisa masna usra rubah, itu apa semua? Sesudahnya itu. Nah, apa sedih? Fa in khiftum alla ta'dilu Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil berapa? Cukup satu. Satu. Maka kalau tadi suaminya yang masna itu hati-hati ya. Kadang kala suami-suami kayak gini tuh kelihatannya baik, kumpul sama kita baik. Tapi ingat yang tahu dengan dia itu istri. Kalau dia berbuat zalim Maka kepada para ibu yang memenuhi suaminya poligami. Jangan serta-merta minta cerai. Jangan. Lihat masa depan dia dan anak-anaknya. Mintalah hak ibu kepada Allah SWT. Serahkan suami kepada sang pencipta. Dia yang akan memberikan saksi nantinya. Karena jangan sampai karena perceraian kadang kala tidak menjadi solusi. Yang baik buat ibu dan buat anak-anaknya. Wallahu'ala. Assalamualaikum. Untuk berkata terikutnya. Bagaimana hukumnya apabila suaminya utamah. Tanpa sepengetahuan istri, apakah istri ikut menanggungnya? Kemudian, bagaimana bila mendukakan orang sayang musuh yang setan jahat ini? Bagaimana mendoakan? Bagaimana bila mendoakan orang sayang musuh? Mendoakan, ha? nah, ya. Tapi barakah Allah berkaitan dengan suami yang punya utang, apakah istri wajib menanggungnya tidak? Istri tidak wajib menanggung doa Menanggung Hutang suaminya Tapi kalau suaminya meninggal, meninggalkan hutang Itu bukan kewajiban istri Dia tidak punya kewajiban Tapi sebagai bentuk ya, Kebaikan dia kepada suami Untuk membaikkan hutang dan akan terhitung Sedekah Akan terhitung sedekah Karena istri tidak wajib menanggung Suami, tapi yang wajib menanggung istri Siapa? Suami. Begitu pula apabila istri berhutang, sebagian orang mengatakan suami tidak wajib membayar. Kecuali hutang itu atas izin suaminya. Tapi ini utang hutang sendiri istri yang di sana utang di sini utang. Suami tidak wajib menanggungnya. Tapi juga membiayai satu kebaikan dan kebaikan dia kepada istrinya, Tetapi dia membantu istrinya, karena itu tidak menjadi nakkah yang wajib buat dia. Itu termasuk. Hal yang tidak wajib sebenarnya. Lalu bagaimana mendoakan non-muslim? Boleh kita mendoakan non-muslim. Tapi mendoakan hidayah bagi dia. Semoga Allah membukakan pintu hatinya. Ya. Itu yang lebih penting daripada doa rizki umamanya. Tapi doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Menzakatinya atau bayar zakat kepada orang kafir. maksudnya. Memberikan zakat kepada orang kafir. Itu mu'allaf. Orang mu'allaf itu bisa berarti orang kafir yang diharapkan masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam baru masuknya diharapkan dia itu semakin kuat Islam. Jadi kalau kita muzakkan memberikan zakat kepada orang kafir dengan harapan dia masuk Islam nggak masalah Insya Allah. Hadwolahu alaihi wasallam. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi istri yang cemburu perubahan, mungkin-mungkin masalah yang telah lalu dan menyebabkan aib yang telah diperbuat sama suami. Apa yang sama istri yang berbesar Ini pertanyaan dari suami Kayaknya Dari istri, istri Istri yang cemburu Nah, sayang. ingat cemburu itu Satu hal yang wajar Tapi kalau berlebihan Akan menjadi tuduhan Menjadi tuduhan-tuduhan Yang tanpa bukti Maka kalau tadi Suami istri menikah Tolong para suami ini menutup masa lalu ini Kecali dalam satu kondisi Takut istrinya Dengar dari orang lain Mungkin kita punya masa lalu yang gelap Kemudian kita bersobat Kita datang ke istri kita Yuh, Aku ini bukan orang baik 30 tahun Mungkin lembaranku semua hitam Aku sudah tutup semuanya Kalau kau mendengarkan yang gak enak Dari orang-orang Insya Allah yang disampaikan orang itu benar Tapi dulu Aku akan sebutkan satu persatu yang jadi akan membuka air nantinya. Tutup hal itu. Pernah hubungan sama perempuan air. Tutup semuanya. Mungkin kesalahan kita. Yuk kita buka-bukaan. Ada orang sama istri. Kau dulu gimana? Oh aku dulu seperti ini, seperti ini. Kau dulu? Oh seperti ini. Akhirnya dua tahun cerai karena ada bayangan, oh ini bulan masih senang sama bulan, ini bulan masih senang sama bulan, jangan tutupi yang seperti itu, dan tidak boleh seorang istri membongkar aib suaminya di depan orang lain kita ni gribain orang lain, tidak boleh apalagi gribain istri kita kita sebarkan aibnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hunna libasul lakum, wa antum libasun lahun, hunna tu wanita-wanita pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat wanita-wanita itu salah satu guna pakaian itu adalah menutup aib dan kekurangan mungkin di punggung kita ini ada ada sesuatu yang tidak baik mungkin ada cacat di punggung kita tapi dengan adanya pakaian tidak tampak dan itulah tugas suami dan isteri saling menutupi aib dan kekurangan masing-masing. Allah Bahuwainus -masing. dan isteri yang seperti itu hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah membuka aib dia kelaknya di muka bumi atau di akhirat nanti. Allah Bahuwainus Sallam. Selanjutnya, apa nasihat bagi para istri yang suka melawan suami dan berkata kasar atau memperbalas suami? Kemarin sudah selesai tu kajian buat ibu-ibu. Ingat ya ibu-ibu, ibu-ibu kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara ini. Gara-gara tidak berterima kasih kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, ngangkat suara kepada suami, tidak minta maaf sama suami, sok kepada suami. Subhanallah, seakan akan suaminya itu tak punya kebaikan sama dia. Itu penyebab wanita tidak banyak yang tidak masuk surga. Maka terserah ibu ibu Hidup dunia ini enggak lama, cuma 70-80 tahun. Apa mau nantinya masuk neraka gara-gara kita jaga gara -gara mulut kita ya. Bagaimana suami harus menjaga mulutnya, para istri juga harus menjaga mulutnya, berusaha untuk lebih baik. Kemudian bapak-bapak, kadang kala ada bapak-bapak yang diatur istrinya, Hati-hati tipe -hati bapak-bapak. ATM dipegangkan istrinya. Mau minta duit, mau beli bensin, eh, 20, ribu. Eh, 20 ribu. Akhirnya si bapak-bapak ini tidak bisa berbuat baik sama orang tuanya. enggak bisa bersedekah. Karena semua diatur oleh istrinya. Boleh kita minta tolong istri untuk mengatur urusan rumah tangga. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Istri-istri yang mengangkat suaranya, hati-hati. Hati-hati. Karena ada kehidupan setelah ini yang di situ akan menentukan kebahagiaan seseorang sebenarnya. Allahu a'laikum. Selanjutnya Ustaz dalam berusaha mendapatkan keturunan, apakah kesuburan yang mohon kepada Allah saja? Bolehlah pergi ke dokter untuk melakukan program kehamilan itu dokter. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang mungkin belum punya anak dia Selain berdoa Apa boleh dia berangkat ke dokter Ada mungkin Tes-tes kehamilan di sana Atau apalah urusan dokter Selama yang dilakukan dokter itu syargi Tidak ada masalah Tapi doa ini kadangkala -kadang orang itu Putus asa berdoa Seperti seorang wanita Ketika dia umur 40 tahun Itu mulai doanya sudah Berkurang untuk kayaknya Apalagi umur 50 tahun Udah oh, jauh kayaknya Nggak mungkin punya anak Kau oh, bilang nggak mungkin Sama Allah Zakaria Nabi Zakaria Alayhi salam Punya anak itu Sudah tua semua Rambutnya sudah putih Sama istrinya Seperti ini Bahkan 70 tahun ke atas Umur istrinya Dikatakan ketika ini Tapi Nabi Zakaria Tetap berdoa Walam akun bidua'ika Rabbi syafiyah Aku nggak pernah sengsara dengan Memohon kepadamu Ya Allah Terus aku akan Minta kepadamu Kadang-kadang kita berhenti berdoa karena merasa kayaknya enggak mungkin sudah. Enggak mungkin buat Allah. Nabi Ibrahim alaihi jadi maka doanya jangan setengah setengah Terus berdoa. Ada perempuan yang umur 60 tahun punya anak. Ada enggak? Ada. Kadang-kadang kita malah takut kalau anak kalau berdoa nanti dapat anak umur 60. Wah, gimana Di kata dia? nanti kita enggak mau. Enggak serius kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak apa-apa dengan usaha-usaha selama usaha itu tidak ada mukhalafah syariah, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dengan sikap saya atau apa yang harus saya lakukan, bila suami kita sudah kita sayang pada istrinya, selalu menaruh curiga pada istrinya, haruskah pacaran yang baru itu? Subhanallah. Nah, para jemaah ada suami-suami yang serampes mencuri kepada istrinya gara-gara dia gara-gara suami Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihsanillah yahfak ihfa Rasul sallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi pernah Musa Daud ihsanillah yahfak jadalah Allah Allah akan menjagamu kita ini kalau jagain Allah, kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita, kita nggak godain perempuan di luar, Allah kan jagain istri kita. Biasanya orang-orang yang ragu, yang mencurigai istrinya itu dia yang melakukan kemaksiatan di luar. Dan para masyarakat menceritakan bagaimana orang yang berzina di luar. Ketika dia masuk ke rumahnya. tumbuh itu kecurigaan kepada. Jangan-jangan istriku nanti berzina. Jangan-jangan istriku seperti ini. Jangan-jangan istriku membuat perumahan seperti ini. Jadi kepada para suami yang seperti itu. Jagalah Allah. Allah akan menjaga, kamu. Akan dijaga keluarganya. Akan dijaga anak keturunannya. Kemudian bagi istri bagaimana menghadapi suami yang seperti itu. Berusaha untuk jadi lebih baik. Perceraian bukan solusi. Kalau masalahnya mungkin dia curiga. Mungkin dia curiga sama HP kita. Dan co, so, abang mau lihat HP anak apa boleh. Tidak ada yang mana rahasia. Kadang-kadang mungkin suami curiga ya. Sampai ada suami-suami yang menyajap. Menyajap kayak KPK saja. Ya. Disajap. Telepon di rumahnya. karena kecurigaan. Kecurigaan dia. Ya maka jangan terburu-buru untuk meminta cerai bismillah, insya Allah cinta dan kasih sayang bisa dibangun kembali dengan saling memperbaiki diri hadahullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya memang seputar benar-benar itu uh, tapi ya, insya Allah beda ya. uh, bagaimana sikap istri, bila suami belum akan lahir uh, antara lainnya -lain, tetapi tidak pernah seolah-olah bahkan molestri benar-benar menjelaskan Walaupun sudah terdengar berhenti, saya pernah dengar di suatu kajian bahawa akad nikahnya itu batal. Wajib sebab. Barokahmu sih, ya. ya. Berkaitan dengan suami yang tidak sholat, suami tadi yang mungkin mengkoleksi benda-benda mistik ya yang ada ada keris, kemudian ada. Okay. Akik akik mengapa? Mana punya akik kemana? Mau hilang? Tapi dia atau batu akik tapi batu akik yang dikatakan bisa ini bisa macam-macam ngasolat -macam, lah, yang dikatakan. Bagaimana posisi istri berkaitan dengan tidak solat? Memang ada kelafian antara para ulama. Apakah orang yang tidak solat itu kafir? Kalau pendapat imam ahmad riwayat dari imam Ahmad kafir, maka bisa jadi nikahnya batal akan tingkahnya bahar ketika suaminya tidak sholat apalagi plus tadi ya ada indikasi magic-magic istilahnya -magic kesyirikannya dikasih nang siap kalau memang tidak bisa akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa ya Allah kalau baik aku mau coba enggak masalah jangan takut kadang kala ada istri yang takut kalau bercerai enggak bisa makan Allah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Iyan wa iya tafarqa yaminillah kulla insan. Kalau mereka harus berpisah, Allah Subhanahu wa Taala akan cukupi semua dari karunia Allah Subhanahu wa Taala. Allah cuma halwas Allah akan kasih. Perceraian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi kadang-kala itu adalah permulaan kehidupan yang lebih diridhai Allah Subhanahu wa Taala. Barokallahu fitnah. Barokallahu fitnah. Bagaimana? Menyikuti suami yang memberi nafkah namun selalu kurang untuk kebituan nabur Namun, suami selalu loyal untuk kegiatannya di luar rumah Seperti untuk dana pengajian, atau berkumpul dengan teman temannya yang sesuai Berkumpul-kumpul berkumpul dengan berkumpul. Nah, ini ada suami-suami kayak gitu, itu ada Perlu diingat Kalau kita berbuat di luar, ada yang mau kita banyak orang yang tahu, oh bulan, Masya'Allah Untuk pengajian, Masya'Allah Kita menganggap dia baik Dan mungkin kita akan masa, oh kayaknya anak orang baik nah, orang baik itu tanya sama istri Maka suami yang seperti ini Bari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sedekah Siapa yang paling wajib mendapatkan sedekah kita Siapa? Indah dimantahun, yang menjadi kewajibanmu Yang menjadi tanggungjawabmu Ini pengajian tanggungjawab bersama ini bikin kajian-kajian itu tanggung jawab bersama Tapi istri kita masa minta sama tetangga Itu tanggung jawab kita Maka kalau ingin jadi orang baik istri Ada orang yang pelit sama istri Tidak cukup istrinya dikasih Sampai ada seorang juga yang ya, banyak curhatan datang Dia ngomong, suami anak itu gajinya 25 juta Dia ngasih anak 7 juta tidak cukup besar Ya, biasa orang kaya kan pengeluarannya banyak, enggak cukup besar. Anak ini punya usaha, apa lagi ya, punya butik. Akhirnya anak yang nambahin dari situ. Enggak wajib istri untuk nambah itu kewajiban suami. Makatul kadang-kadang istrinya minta duit 200,000, 300,000, sama sini, enggak. Ketika pengajian dia sedekah, oh satu juta. Subhanallah. Tu istrimu yang lebih berhak mendapatkan anak-anakmu yang lebih berhak mendapatkan. Terus di mana posisi istri ketika dia tidak mendapat uang yang cukup? Sebab kejadian istrinya Abu Sufyan, suaminya itu pelit. Boleh tuh kita curhat Isa ada punya suami ini pelit Islam. Gimana caranya? Itu Hany bin Khuza'bah curhat kepada Rasulullah sallallahu tentang suaminya yang pelit. Dikasih, tapi nggak cukup. Apa kata Rasulullah SAW? Huli majki bil ma'ruh. Ambil yang cukup buat engkau dengan cara yang baik. So, ambil. Boleh jadi ngambil uangnya suami boleh kalau suaminya pilih. Jangan kau itu mencuri, bukan kau mencuri, kau yang tidak kasih cukup. Permasalahan kalau suaminya nggak punya, istri harus nerimo. Nah Minta maaf bahawa istriku, aku tidak punya memang ini yang aku dapat. Maka harus menerima ini. Tapi ini suaminya punya. Dan dia orangnya kerebaik sama orang lain. Tapi sama istrinya kadang-kadang boleh. Seperti itu. Allah, wa'alaikum. Nah. Ini berbahaya sekali ini. Ini tadi yang dulu menikahkan. Bagaimana cara menggunakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Allah? harus ah, itu bagaimana mohon Oh, kita sadar Cinta karena Allah itu tidak harus lain jenis. Nah, kita cinta kepada pula teman kita, ya Allah, ana uhibbu ka fillah. Aku cinta kepada karena Allah Subhanahu Tapi kalau sudah cinta sama lawan jenis nih, biasanya ada ada yang lain. Anak bukit bukit villa, syabas. Anak ingin nikah. Ah, kalau sudah ingin nikah ni, lain lagi ni nikah nih. Bukan sudah karena Allah aja, ya, karena dirinya senang aja dia mandir. Maka perlu dilihat. Kalau memang dia cinta karena Allah, tu perempuan mau nikah sama siapapun, tak ada masalah. Karena dia nikah sama perempuan itu karena Allah. Tu perempuan baik, dapat aku doakan kau semoga dapat suami yang baik. Karena dia tuh ni pula na Allah. Ustaz. Ana senang sama fulana ini. Selalu dia datang kajian. Dia menghormati orang tuanya. Dia sayang kepada dia kepada adik-adiknya. Ana senang sama perempuan ini. Dalam kondisi seperti ini tuh perempuan mau nikah sama siapa pun enggak ada urusan sama kita. <tasi> Tapi biasanya kalau sudah nikah sama orang lain, aduh kapan dia kok meninggalkan saya dia. Nah, ini cintanya bukan sudah karena Allah semata. Wallahu a'lam pertanyaan perlu sifat adab dan persyaratan. Apabila seorang istri keluar rumah, rumah dengan memakai pakaian syar'i tetapi lebih bagus atau rapi dibanding dengan pakaian rumah dan dipolos dengan bedak yang tipis, apakah itu termasuk berdandan untuk orang lain dan berdosa? Jazakallah. Nah. Jadi kalau berkaitan dengan jilbab yang syar'i yang lebih rapi, kalau di rumah kan boleh memang enggak pakai baju syar'i di rumah istri. Di rumah memang pakai baju rumah, tapi kalau keluar rumah memang pakai baju syari yang bersih, yang rapi, enggak masalah. Selama baju itu syari, kalau masih dipoles sama bedak, ya itu bermasalah. Karena sudah di rumah enggak dipoles sama bedak, di luar pada dipoles sama bedak supaya dilihat orangnya, janganlah. Sudahlah yang natural ajak ketika keluar rumah, jangan sampai termasuk tabarruj yang tabarruj tabar rucian dilihat. Karena tujuan wanita keluar rumah bukan untuk dilihat orang. Tapi di rumah itulah dia bagaimana dilihat oleh suaminya. Halo Allah. Ya, eh, tahu seorang janda dipinang oleh lelaki yang sudah beristri dan ingin menikahinya. Bagaimana sebaiknya? Apakah diterima atau ditolak? Karena niat lelaki tersebut ingin mengangkat derajat dan menghadap rahmat Allah. Dan bagaimana dengan istrinya kalau tidak itu, Sedangkan tidak ada niat untuk menyakiti istrinya. Masya Allah. Pinter nih suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, anak dapat kiriman. Dapat kiriman di grupnya Ustaz-Ustaz anda belum cek itu benar enggak Sheikh Uteni ditanya oleh seorang pemuda dia punya nikah kata dia pemuda itu saya ini punya pulus anda punya pulus anda mau nikah lagi kata dia supaya anda bisa ya membantu dia memberikan nafkah kepada kepada perempuan itu Uteni. bagaimana menurutmu Sheikh apa kata Sheikh kalau cerita itu benar ya anda katakan, saya mengatakan kau cari pemuda yang belum kawin kau bayi dia kawin kau dapat dua pahala Pahala menikahkan pemuda yang belum kawin dan memberikan pendamping kepada itu perempuan yang kau ingin selamatkan dia, masyaAllah. Tapi kalau dia mau gitu ya, dia mau menikah lagi dengan syarat tadi adil, cuman bisa berbuat adil. Perkara istri yang pertama marah wajar, itu wajar. Makanya orang yang punya istri lebih dari satu itu harus memiliki genset kesabaran sepuluh. Karena biasanya ribut itu pada awal-awal. Tahun pertama itu ribut terus. Harus sabar. Kalau gak sabar akhirnya gak punya istri. Iya ada seorang ustaz yang istrinya dua akhirnya gak punya istri. Semuanya pada kabur. Pada semuanya. Maka permasalahannya bisakah dia berbuat adil? Dan bisakah dia bersabar menghadapi kedua istrinya? Jangan dipikir enaknya saja. Tapi dipikir kemampuan kita, karena menikah itu untuk kebahagiaan, untuk berbahagia. Jangan-jangan punya istri dua, malah sengsara hidupnya. Wallahu a'lamisya. Selanjutnya, Ustaz, Suami saya itu pecinta musik. Tegaran apapun selalu ditemani dengan musik dan menggunakan, dengan menggunakan HP. Setiap dinyanyikan selalu berujung keributan. Saya sedang menangis saat sholat mengadu kepada Bro, upaya apa lagi yang harus saya lakukan untuk menyebutkan suami Saya kawal kegemarannya tersebut untuk mengurangi amat ibadah oh. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang berjandung musik Memang dia jauh dari Al-Quran Mereka hidupnya itulah yang menjadi pikir dia Bukan zikrullah, zikr itu. Yang di mobil dia pasang, yang di rumah dia pasang. Sudah, tidak ada zikrullah lagi. Maka kondisi seperti ini memang ditakutkan ibadah. Dia akan mengurangi ibadahnya jelas. Kalau mengurangi umurnya untuk beribadah, jelas sekali. Karena waktunya akan dihabiskan dengan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang bahkan menjadi ia menjadi azab buat dia telah pada hari kiamat nanti orang semua akan menyesali setiap detik yang hilang dari umurnya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa bagaimana yang waktunya dihabiskan untuk mendengarkan musik-musik seperti -musik itu sebagainya jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala istri bagaimana doa terus berdoa Sambil pelan-pelan ya iman suami ini ditumbuhkan, dikasih buku-buku tentang kiamat, buku-buku tentang akhirat, tentang surga neraka, ditumbuhkan ke, keimanan kepada Allah. Karena orang yang senang dengan musik seperti itu, dia masih ya masih senang masih jauh keadaan Allah dengan urusan-urusan ibadah dia. Maka mungkin dengan keimanan yang ditumbuhkan. InsyaAllah. Kalau dia bisa meninggalkan musik itu. Karena memang tidak ada gunanya. Selain kita tahu bahasanya. Tendapat yukur ulama. Musik-musik seperti itu diaram dalam agama Allah ini. Wallah, wallah, misalnya. Maksudannya, Allah. Kira-kira bagaimana sebenarnya? Kira -kira? Anak datang ikut panitian. Masa hari jam tiga, jam tiga Apa kemungkinan dari berapa ya? saja? Nah, silahkan uh, Bagaimana dia menjadi generasi muda yang sabar? Ya? Ini berkanya dari pemuda Bagaimana saya? Bismillah Nah, anak-anak yang ini bersabar Generasi muda bukan yang bersabar tapi generasi muda yang tangguh Menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang Memang kalau bicara tentang sabar Sabar itu mencakup segalanya Mencakup kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Dan kesabaran Adalah musibah datang menyebabkan Bagaimana jadi kemudian yang tangguh? Takut Dia harus menentuk ilmu Harus belajar Ketika kita bicara tentang ilmu, kita tidak bicara tentang ilmu umum. Ilmu umum itu padahal. Untuk ke, untuk dunia silahkan. Tapi untuk hati kita, kita butuh belajar tentang Allah Subhanahu SWT. Kita butuh belajar tentang ya, ya, Allah SWT. Kemudian baca tentang kesabaran-kesabaran para Nabi. Kesabaran Nabi Nuh, 950 tahun berjakwah. Dan yang ikutin cuma sedikit. Biar itu sebelum bersabar. Kesabaran Nabi Musa. Kesabaran Nabi Yusuf. Kesabaran Nabi Isa. Kesabaran Nabi Ibrahim AS. Pelajari tentang hal itu. Dan cari teman-teman yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan. Kalau bisa menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang dapat menegakkan. Baya ilaha illallah. Di muka bumi. Sallallahu alam. Ini perpanaan kepada orang-orang Pak Cik Yusuf. Belakangan ini sering terjadi pernikahan suami istri berbeda agama. Pertanyaannya, pernikahan tersebut sah atau tidak? Kemudian, sekiranya terjadi atau terwujud bagaimana dengan anak keturunannya menjadi korban pernikahan tersebut tersebut sesungguhnya? Barangkali, memang kalau kita melihat salah satu cara visionaris atau pemurtajan ya. Yaitu nikah beda agama. Kadangkala -kadang si perempuannya Muslim, si lelakinya non-Muslim. Si non-Muslim ini masuk Islam. Tapi setelah setahun dua tahun punya anak, si non-Muslim ini kembali dengan ritual-ritual dia. Jadi dia mengatakan pada sini, kalau kamu ikut aku, ya silakan. Kalau enggak, ya sudah terserah kamu. Maka terkadang istri mengorbankan akhidahnya Demi anak-anak Akhi-akhi yang seperti ini Jadi kalau banyak yang pernikahan Beda agama ini Kalau yang lelakinya muslim Kemudian yang perempuannya ahlul kitab Dari kalangan Nasoro Dan dari kalangan Yahudi Nikahnya sah Nikahnya sah Apabila yang perempuan itu Ahlul kitab Allah mengatakan di surat Al-Ma'idah Ayat 5 insyaAllah wal muhsanatu minal ladzina utul kitab wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum ila ta'izumuhunna ujuruhum san permua perempuan yang mukminah halal wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya itu halal kita berbicara halal berarti nikahnya sah namun perlu diketahui yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi bagaimana anak-anak Kadang kala wanita yang dinikahin sudah ahlul kitab, si bapaknya ini enggak pernah ngajarin anaknya. Akhirnya si anak tumbuh jadi ahlul kitab. Jadi orang-orang jadi orang-orang Yahudi. Maka walaupun itu diperbolehkan, dibenci oleh para ulama sebagian ulama ya, karena ditakutkan muncul generasi-generasi yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Tapi kalau lelakinya yang non muslim maka tidak sah pernikahannya. Ada seorang Nasrani, dia protes kepada salah satu orang badui di Arab sana. Kata dia enak banget orang Islam. Dia boleh menikahin wanita kita, kita enggak boleh menikahin wanita mereka. Apa kata orang badui ini kata dia, ini ceritanya. Kita ini orang Islam percaya sama Nabi Isa. Maka kita boleh menikah dengan umatnya Nabi Isa. Kalau kau percaya sama Nabi Muhammad, kau boleh menikah dengan umatnya Nabi Muhammad. Gimana mau percaya? Ya, kalau dia percaya jadi jadi muslim dia. Jadi muslim, nah, kau kau sama mau meniru gua. Memang gitu, kita kan percaya sama Nabi Isa alaihi dia utusan Allah, maka kita boleh menikah dengan umatnya. Nabi Isa. Hadza wallahu al-sowfa. Apakah Jaziz suami atau pembayaran suami wajib diserahkan ke istri semuanya atau hanya sebatas untuk asal dirumah. Soalnya istri, soalnya istri anak semua jazizannya diminta. So. Mashallah, wah, wah, ya Allah. begini, ibu ni dengar kewajiban suami memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga dicukupi Ya dari mulai mungkin istri butuh HP, istri butuh pulsa apalah dia cukupin hal itu Itu kewajiban seorang suami Dan bapak-bapak ketika suami istrinya Minta semua gajinya Ya enggak harus Dia kasihkan, dia katakan Apa kebutuhanmu, apakah, apakah cukup Cukupi semua, jangan sampai Kekurangan istri kita Soalnya memang kewajiban, ingat dulu ibu Kewajiban anak lelaki ini masih banyak Dia wajib menanggung Adik-adiknya dia wajib menanggung orang tuanya. Ketika gajinya diambil semua sama ibu ibu, gimana dia akan berbang, gimana dia akan bersedekah. Itu kadang-kadang ada yang ATM yang dipegang istrinya, diminta sama istrinya. Subhanallah, itu satu hal yang memang harus dirujukkan mungkin bagi ibu, karena kewajiban. Jangan takut, ibu. jangan takut suaminya mungkin, ya nanti akan menghampur hampurkan uangnya. Kecuali ada suami suami yang memang tidak bisa mengatur duit. Kalau dia pegang duit, mesti akhir bulan habis. Mesti harus ngutang. Ini tidak apa-apa. Sini bang, aku yang ngaturin lah duitnya. Bang. Kalau memang tujuannya tadi untuk mengatur. Namun juga ada suami-suami, ketika gajinya kecil, dikasihkan semua sama istri. Sudahlah kau yang ngatur. Ketika gajinya banyak, udahlah kau butuh berapa. Maksudnya dia mau kawin lagi. kalau dia tahu. Makanlah. Jadi hati-hati, latar kalau kita hubungan suami istri harus saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, hilangkan kecurigaan itu, insyaallah rumah tangga akan diridai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Eh asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang perlu dilakukan jika istri dinasihati sama suami. Tapi istri masih di bawah Saat ah, suaminya mempertahankan apa yang baik Malah itu juga suaminya Suaminya aja yang baik Masya Allah Masya Allah Nah ini ibu-ibu kalau dikasih nasihat oleh suaminya Dengerin dulu Dengerin sampai selesai Katakan insyaallah. Kalau mau ngasih nasihat suaminya Jangan bareng satu majelis Cari majelis lain Jadi kalau satu majelis si, si suaminya ngasih nasihat Si istri balik nasihat yang ada berantem. Tapi kalau tidak, ya bang, anak akan berusaha untuk jadi lebih baik bang. Betul dah. Nanti kalau dilihat dari suami ini ada sesuatu yang kurang. Cari waktu lain ya. Waktu lain itu usahakan waktu momen yang memang yang, yang mendukung. Jangan umumnya suami lagi habis makan bang, abis makan ke kamar bang ya, anak ada yang perlu bang. Tangan kayak gitu Jadi ketika lagi senang-senang Yang ngobrol Sampaikan kepada suami Dan aku adik ini Aku sampaikan Kalau abang mau dengar ini. Ya okay. hey, coba Dan jika hatinya lagi terbuka Insya Allah Dia akan denger Kemudian seka memberikan nasihat Isteri mengasih nasihat suami Itu memohon Ketika suami mengasih nasihat istri Tolong dengan cinta Mengasih nasihat kepada istri Ucapkan kepada istri kita, ya, umumnya, dia anaknya sudah 10 tahun, ya, cuma engkau, Masya Allah, ya. Begitu bahagia yang anak hidup di sini, ya. anak pernah fikiran untuk nikah lagi, macam-macam lagi kita puji dia. Aku boleh minta sesuatu dengan engkau, ya. Baru, Baru kan dikasih. Itu istri, Insya Allah, ya, bang, apapun yang akan kau minta, aku kasihkan, Masya Allah. Allah, Allah, itu sesuatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau orang tua istri meminta kita tinggal bersama mereka Sedangkan kalau kita tinggal bersama orang oh, tua Maka suami tidak bisa sepenuhnya mimpi keluarga kita Suka, kita Tuhan Iya ini berkaitan dengan meminta. Memang namanya meminta, Silahkan kondisi suami kalau dia memang mau ya, dia merasa mungkin akan lebih maslahat kafalah. Tapi dia sama juga sebenarnya ya, istri kita itu dia punya hak untuk tidak dikumpulkan bersama ibu saya. Saya punya istri, punya hak untuk tidak dikumpulkan dengan ibu saya. Karena biasanya kalau kumpul, itu akan terjadi keributan. Paling tidak kalau memang harus kumpul, rumahnya berdekatan. Minta memangnya udalah kalau memang mau kumpul sama mertua atau kumpul sama orang tua, usahakan dapurnya dipisah, kamar mandinya dipisah. Jadi satu rumah seperti dua, dua rumah tetap ada dua keluarga di sana. Itu untuk kebaikan. Kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya Semua isteri dia dibikinin rumah kecil-kecil, berdekatan. Anaknya dibikinin rumah kecil, diberdekatan. Tapi tidak kumpul sama Rasul Shallallahu Sallam. Karena memang kalau kumpul itu yang namanya orang kumpul, ambil ini gantikan biasanya. Jadi si suami kalau memang mungkin mertuanya sudah tua rentah, mertuanya sudah butuh mungkin perawatan khususnya, istilahkan itu termasuk kebaikan dia kepada mertuanya kalau mungkin bisa ngomong mudahlah kita bertetanggaan aja yang ada rumah di sebelahnya, disewang mamanya itu mungkin nigilah niat maslahatnya intinya adalah maslahat mertua maslahat kita juga maslahat orang tua kita jangan kada yang dipikirkan kadang kala kita mikirin maslahat orang tua kita lupa dengan maslahat istri kita istri kita tersiksa di sana pada kau Maka kita upaya, harus berpikir, ni anaknya orang yang kita bawa ni. Kita harus perhatikan. Jadi harus sama-sama dipikirkan semuanya. itu. Khada wallahu alaqusallahu. Yeah. Begini satu lagi pertanyaan. yang yeah. saya ingin. Sebelum nanti, saya bisa kembali kepada orangnya hadirin. Ya saya ingin berpasang juga guru yang bisa kita ingin berhasil. Ustaz, apa bukunnya di saat kita sedangkan sholat, di jimat kita ada semut yang lewat. Apakah sholat kita batal di ada makhluk yang lewat di antara kita dan pembatas Rasulullah SAW? Sedang jati Allah, Amin. Masya Allah. Jadi semut lewat dia jadi. Gak izin dia jadi. Mungkin tidak ada kisahnya Nabi yang mempunyai nama sholatnya semut lewat? Nah. Atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang salat al-rajuni, al-mar'adu, wal-himal, wal-kelbun aswad, memotong solat seseorang itu wanita yang lewat di depannya, wanita bali yang lewat di depannya, atau anjing, atau kima, itu memutuskan yang dikatakan ulama bisa batal kalau kelewatan yang seperti itu. Kalau yang lewat itu orang memang kita orang wajib tetap kita harus halangin dia karena dia bisa mengurangi nantinya tidak membatalkan tapi bisa mengurangi pahala kita. Kalau semut yang lewat biarin lewat ya. Insyaallah enggak apa-apa. Kalau semut yang lewat biarin dia lewat insyaallah dan Bapak Ustaz, Allah wah nanti tanyakanlah pada ustaz yang lain Anda enggak tahu jawabannya. Insyaallah di sini ada Ustaz Fauzi, ada Ustaz Masyaallah. Alhamdulillah. Nanti antum banyak yang punya pertanyaan langsung datang ke sana. Barakallahu fiikum. Kami mohon maaf berdiri yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan saat ini bisa di dan disampaikan kembali kepada Ustaz ini sampai uh, Ustaz Fauzi atau Ustaz Eropa yang ada dan satu lagi itu so, pertanyaan Ustaz uh, katanya terakhir tadi gimana tapi yang paling terakhir Ustaz so, so. Oh ya sudah Ustaz uh, Kapan bisa datang lagi kembali sebab banyak permintaan dari umat Ustaz eh uh, kelihatannya Ustaz mulai banyak yang minta apa Oh jadi Umar oh, yang nyuruh anak datang ni. Kalau bapa bapanya sudah bosan, saya rasa yang ini jangan disampaikan lagi. Ini bapak bapa sudah cukup dengan kali ini. Saya rasa pertanyaannya yang sisa ini dari pusat kebanyakan. Masyaallah. Pertanyaan dari bapa bapanya soalnya untuk bapak-bapak terkait dengan kebiasaannya di rumah dan terutama terhadap anak-anak. Alhamdulillah. Taat. Waalaikumsalam ya. Hamdulillah di sini masih ada dua hadiah. Aku oh, ada majlis. hadiah, masya Allah. Saya akan kasih hadiah kepada kepada siapa, jemaah. Anak jadi bingung. Okey, anak akan bertanya kepada bapak. Subhanallah. Baik, hey, sebutkan sembilan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembilan. Bangkap. Masya Allah antum udah dapat hadiah tadi. Oh, jangan yang lain. Jangan lain. Yang lain. Semeran nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bisa sasana. Oh, kira enggak apa-apa lima enggak apa-apa. Hmm. Soalnya dana modalnya oh, mesti 24 Kalau yang lima banyak ini, ini, ini ngangkat duluan nih. Oke. Okay. Atau belum? Oh, Oke, okay, silakan. Khadijah, Safiyah, Maria Al Buktiya Nah, Maria bukan inspirasi Lazat, dia muda, ya. Kemudian Aisyah Zainab, Zainab. Satu lagi. Maimuna, Naa, Barak Allahi Kau, Albar, Maashallallahu Ajin, Biji Dii, Jaman, Maashallallahu Barak Allahi, Barak Allahi. Ef, pertanyaan selanjutnya. Situ, ha? Nah, situ Waktunya, Nah, yaudah, siapa nama istri Nabi yang Nabi sebelum tidur ngobrol sama dia? Sudah ada jawapannya. Ada situ, Oke, okay, silakan. Yang mana? Oh, yang tadi jadi yang itu bisa menjawab. Oke, okay. siapa namanya? Aisyah. Hmm. Bukan. Maimunah. Maimunah yang benar. Oh, dijawab insyaallah. Belum ditunjuk juga jawab ini maho enggak apa-apa sih. Iya, Maimunah, yang Maimunah yang ketika ceritanya itu Abbas ya. Tapi kalau sama yang lain ya Nabi juga ngobrol tapi dalam hadis tadi yang kita sampaikan bersama siapa? Bersama Maimunah barakallahu fiih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sholat dini pada akhir jamaah semuanya. atas atensi anda semuanya yang hadir di sini. Semoga kita diberikan kemudahan dari Allah untuk bisa mengadakan kegiatan sesuatu ini atau sesuatu yang tidak lagi atau sesuatu yang lain. Semoga sesi ini membawa berkahah dan membawa berkahah bagi kita, terutama. Pada tema adalah mengenai tentang bagaimana sebagai seorang suami, seorang bapa, berperisip kepada isteri kita di rumah masjid. Barokatul ilmam, kamis bulan Ramadhan, bila ada peluangnya Mohamad, bila itu berlaku, warahmatullahi wabarakatuh.